101,9 Radio 1 Aschberg Förra veckan så hade vi budgivning Var det förra veckan? Ja det var förra veckan Så hade vi budgivning på ett rosa städsätt från, det var inte från men rosa städdink och upp och lite annat sånt där renhållningsgrejer och det här sålde vi då till förmån för cancerfonden Den som vann auktionen som jag höll här heter Joel Fänge. Nu sitter han mitt emot mig. Hur och varför Joel, bjöd, har du nu köpt en städhink för 20 000 kronor? Ja, det var inte så mycket för att städa kanske, även om det är viktigt. Ja. Att hålla kanske hålla rent. Men tyckte det var en bra sak att stödja. Egentligen inte jag utan mitt företag då, ute ja. i Sverige. AB som jobbar med läger- och kolleverksamhet som mm. står för pengarna. då. Ja. Men, men det är ju någonting som drabbar många det, det, antingen drabbar du själv eller så har du folk i närhet som, som, som har drabbats liksom. har du själv någon erfarenhet av detta? Både, både när jag var yngre och nu på senare tid, så när jag var rätt liten så hade jag en vän som ja, jag kanske känner henne från tv, Eva Remeo som var med Fem fler än fyra elefanter. Det var det tv-program som lärde en jävla massa ungar att läsa innan de började skolan. Mm. Fortfarande kan ja, jag säga. Du, Så... Jag har tre ungar, ja. förlåt utvecklingen. Ja, jag måste ja, bara lunt. säga för att jag är imponerad. Jag har tre ungar, den första läste och skrev någorlunda innan de började skolan. Hon hade sett det här. Den andra ungen såg inte den här serien. Sen gick den i repris när tredje kom och hon kunde också läsa och skriva för ja, Alltså fantastiskt. Den har, den har gjort mycket och ja. det, det är få program idag som Eva står det. var med och svar ja. med i den där. Ja, hon var som en låtsasmamma för mig och min syster. Mm. Men, men sen eh, så jag tror jag på en resa till Egypten som hon hade med något tv-program eh, nå, nå så här. Eh, något magasin, Norrland eller så hette det. Så, så fick hon något i huvudet och sen så fick hon cancer. Och på den tiden det är ju ett tag sedan, det är 15-20 år sedan. Hon var bara 38 år. Ja, så hon, det gick fort där. Så hon efterlämnade sin en dotter som var 10 år då. Ja, 15 år. Och ja, det, det, det satte sina spår. Och sen så senare tid så har det funnits folk i närhet som också har insjuknat mm. i cancer. Men nu har man väl större chans att, klara då. Ja, säga. det har ju gått framåt med den där mm. vården. Det sägs att 60% av dem som drabbas eh, överlever. Ja. Och då tror jag att de räknar på att man frisk. Man blir fri efter år eller vad ja, det just, var. Ja. Eh, var tredje människa i Sverige drabbas. Mm. Eh, även om de flesta dör av hjärt- och kärlsjukdomar. Du... Uh, ja. Med det sagt så får jag gratulera till vinsten. Hoppas ja. du får städa lite också. Och cancerfondens vägnar så tackar jag dig för det blir ju ett bidrag. Ja. Uh, uh, vad, vi snackade... Eftersom vi har suttit och försnackat lite, ja. vi behöver inte dölja det för de kära lyssnarna här, Nej. så var det ju så att du driver kolloverksamhet och ja. då, då jobbar du i 3, 4, 5 tre, fyra, fem månader om året. Alltså det. själva kolloverksamheten är ju en del av sommaren, sen ja. är det mycket förarbete, rekrytering av personal, utbildning av personal, mm. underhåll av anläggning och sånt så och sen så när det blir lite kallare så har man lite mer... Semester då. Men planeringen börjar ju redan nu egentligen om någon månad för nästa år. Jag trodde med Kollo att det ja. liksom hörde historien till. Nej, alltså det finns ju en historia för Kollo också. Men, men på förr i tiden så var det ju så att man kallar det för mindre bemedlade barn som fick mm. åka. Idag är det så i Stockholmstad då. Det är ju att alla barn som bor i Stockholmstad stad har rätt till att åka på Kollo. Om man går i årskurs 3 till nio. Eh, och då, då är det inkomst beprövat eh, men, mm. men, men bättre sommarlov kan man inte ha, sticka iväg en vecka eller två till en kollegård och få hänga massa med polare paddla, segla, ja, laga polar, mat de träffar väl andra unga. med sig de... polare, vissa åker själva, hälften ja, åker ja. själva och hälften åker tillsammans ja, okay. med dem men då träffar jag i alla fall ungar som de inte skulle träffa ja, ungdomar, ja. Utans, utan, utan konkurrens Stockholms stads bästa integrationsprojekt Jaha. ja, ja. Och de är duktiga på att bibehålla de relationerna. Vad också. får de göra på de här kolorna? Ja, spela teater, fiska, samma besövningar, klättra i träd, paddla, haika, sova ute sova ute. Det blir första förälskelsen alltså det, ja, ja, ja. det är allt möjligt. Ja, ja, det så. händer mycket grejer. Ja, absolut. Mm. Det, det, det, det händer ju tio gånger mer på ett kollo per dag än vad hemma. Liksom så. Är det poppis då? Hur många ungar... Och jag vet inte. Hur många, vet du hur många ungar det finns absolut. i Stockholmsområdet? Stockholmsområdet är en målgrupp ungefär 45 000. Som är i den åldern? Ja, årskurs 3-9. Och ungefär ska vi säga, 10% av dem söker till kollo. Ungefär Aha. 3 800, tror jag åkte. 3 900 någonstans där åkte på kollo i år. Ja. Så. Vad det, kostar det att skicka ungarna på sånt det, det är olika, för det är inkomstbaserat. Mm. Har man lite inkomst så, så är det billigare. Då handlar det om 20-30-40 spänn per dygn. Jaha. Och tjänar man mycket pengar, då, även runt 40 000 i mm. så kostar det ungefär 350 kronor per dygn. Aja. Men om man tittar på vad man får så, så är det rätt lite pengar. Alltså vi har en ledartäthet på en ledare på ungefär fem deltagare. Oj, ja. det finns ingen annan pedagogisk verksamhet någonstans. Som, som har så mycket ledare? Nej, eller, nej. eller vuxna? Ja, som, så, som... så det vi kan ge dem det är vuxen tid. Mm. Och det, det är ju det vi egentligen saknar i vårt samhälle. Att vi vuxna inte mm. har tid med barn och ungdomar. Nej, och, och det blir ju då följdeffekter av det helt enkelt. Tyvärr många föräldrar som inte har tid med sina egna ungar ens. Nej, och då kanske man ska fundera. Märker du det? Någonting? När du är med de här ungarna? Men jag märker det. Ja. Ja, det är. Det, det... Alltså behovet bara... av att de vill uh, umgås, snacka oj, och oj. Alltså, vi, vi kan när, när vi är på hike, då har vi en regel att vi har inga läggtider. Då får man uppe sent. Vi... Men hike, det är att man är ute i skogen och klättrar och så vidare. Sitter vi ja, runt läggeln? Ja. Ja, ja. och då ungdomarna går och lägger sig kvart över sex på morgonen. De vill prata. För det är så kul att sitta uppe Prata, också. ställa frågor om Aja. livet, relationer många sådana grejer som så de känner att det, vi är en neutral vuxen de behöver Aja. inte träffa oss igen, Aja. vi Aja. lämnar inte ut dem, vi Aja. dömer inte dem Aja. Aja. så va. Och det verkar som att de inte har någon kanal eller vissa kanske har det men många verkar inte ha den kanalen så att det, det tror jag är otroligt bra. Och sen så, så slipper man hela det här staden med telefon och alla reklamintryck. Man är där runt lägre elden med de här kidser. Det här är uppe i värmländska skogarna. Ja, just då. vår kollverksamhet ja. uppe i Värmland. Då. Men det, det går ut på de här kollen att man reser ifrån stan allihopa så att säga. Det är det ja, är är mindre, Det finns ju inga koll som ligger i stan. Nej, de det är flesta självklart. ligger i någonstans mellan en och en halv till tre timmar, mm. ungefär med buss från stan då. Mm. Så man får ett miljöombyte. det är det som är tanken. Du sa till mig att ni snor ungarna mm. på mobiltelefoner där också. Ja, snor och snor. Nej, men de får lämna in det. Ja, vi har ju så att vi anser att inte det inte är en bra, vad ska man säga, för att skapa en bra gruppdynamik så, så är inte mobiltelefon eller datorer en bidragande faktor till det, utan vi tar in dem och så var tredje dag så har de någonting som vi kallar mobiltid, för de sitter en halvtimme och ringer hem till nära och kära och så. Men blir det, blir det inte de tokiga av detta? Nej, men det vet de från början. Okej. Okay. då de gör det frivilligt. Ja, ja, men jag säger det skulle, skulle inte vi ha rätt att göra det och sätta de reglerna. Då skulle inte vi kunna då skulle inte vi vilja bedriva verksamheten för då går det inte. Nej, nej. För att det, blir, det finns rätt mycket mobbing och trakasserier genom mobiltelefoner eftersom de är inte en telefon idag utan de är en mediaapparat rakt ut i internet va? så, så är det. jo det tror fan det har ju varit till och med upplopp till men de flesta barn efter fyra dagar på koll och så känner de gud vad skönt jag kan slappna av och bara vara barn eller ungdom och leka och umgås mm. och det är ju det vi vill åstadkomma mm. Mm. ja du, eh, ja. tusen tack för att du kom hit och tack själv. än en gång grattis eh, till eh, vinsten ska jag inte säga, ja. det, det är cancerfonden som ska gratulera för vinsten 20 000 kronor köpte ja. alltså Joel Fänge, den här eh, rosa städhinken med lite andra eh, brylar i och lycka till jag hoppas du får vara ledig i vinter då om du ska jobba hela nästa sommar. Ja det blir lite ledigt och lite sol och lite bad. <laughs> Okej. Okay. Ja. Lycka till, tack ja. för att du kom hit. Vi ska köra friåkning sen tänkte jag i ungefär fem kvart Fram till det att Martin Marmgren kommer hit. Den bloggande polisen. Så att ni kan börja ringa om ni vill på 0200 11 12 13. vi plockar upp samtal i pausen. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Ja... Där är jag. Jag gick ut i studion en liten stund. Det måste man göra ibland. Nu ska vi ta in Jocke. Varsågod, Jocke. Ja, kära Asper. Känna. Lite åsikter om den med fjåkningen. Ja. Tycker jag känns lite orättvist. Ja, så hur då? Ja, men folk ringer in. Och sen så fort de inte har några åsikter som du tycker är intressanta, då finper de direkt. Ja, just det. Ja. Tycker liksom, då får man inte säga vad man tycker och tänker. Du, det är så många som får säga vad de tycker och tänker ändå. Ja. Men det är jag som bestämmer här. Det är det som är poängen. Ja. ja. ja men jag... Hur menar ja, du att det skulle inte... vara rätt? Hur ska det läggas upp rättvist då? Ja, men det finter jag istället. Du gör det? Ja, det är bra. Då blir vi av med det i alla fall. Vad sägs om det? Då tar vi in Matti. Varsågod Matti. Ja, hej du. Mm. Jag nämnde, nämnde igår om en... En, uh, ja, du sa att jag skulle återkomma när det är fri, fri åkning och nu är det det. Ja, ja. Det är nämligen så här att jag byggde på 70-talet en mycket speciell tävlingsbil, juling med fyra framhjul. Jaha. Som jag tävlade, tävlade mig i sportvägsprotetursklassen i SSK. Och sen på 80-talet gav jag bilen till, till en herre som skulle öppna i Halstavik bil till Som, som uh, sådär. Rakblåster. Vänta, kan vi berätta om bilen? En sexjulig tävlingsbil. Ja, ja. Jag har aldrig hört talas om den. Den var inte ens som min. Det var konstigt. Nej. Det var på 76. Var det ett bra det koncept? Mycket bra. Vann den alla tävlingar? Nej, det i alla. På grund av... Det var ett mycket bra koncept, men det funkade aldrig. Jo, det funkade tekniskt sett. absolut. Det var helt jävla överlägsen på Anderstorp. och, och på kur i kurvorna. Och men den från. kom aldrig i mål? Jo då. Jaha. Jo då. En gång på Knutstorp. Jaha, men du sa att den bröt. Ja. Jo, jag, på att Torban höll inte. Det var, på den tiden turbon, var inte så avancerade som idag. Okej, okay. vad är grejen med den här bilen nu då? Jo, jo. hur som helst. När det var som trakboste där i Halstavik. Utanför det där som var nyöppnat. Då var det någon som stalde på grund av... Bakaxen för att det var en ytärflag. Man ville ha bakaxeln och stå hela bilen, ja. Hela bilen. Och det var ting till tekniska museet för att det var så unik. Okej. Okay. Och, och sen var det borta. Och. Nu jag har jag hört rykten, eller jag har pratat med folk som visste om att den var i skogen någonstans nära Halstavik, men jag vet inte närmare. Så att, det, poängen med det här samtalet, om jag får gissa, det är att men du vill någon, efterlysa ja. din gamla sexjuliga resebil? Korrekt. Okej. Okay. Då säger vi att det är gjort nu då, Matti? Ja, och det var det är någonstans i närheten av Halstavik. Jag okay. vet inte exakt var det var den. Nej, nej. Men hur ska jag ge någon kontaktmöjlighet någonstans, inte här i äten, men. Nej men om någon har någonting så ta och mejla in till oss, formuläret finns på radio1.ses hemsida ja. och du kan också gå in där och mejla dina kontaktuppgifter, då kan vi göra så att vi kopplar ihop, i den mån det kommer ja. några ja. tips Vad bra. bra! Tack Matti! Ja, det blir det. Tack. Uh, nu har vi någon med oss här som jag tappar bort namnet på, vem är där? Ja, det är Fredrik. Ja, det är ju Fredrik. Varsågod Fredrik. Det jag, tittar på, jag tittar på Ali Josef och så nämligen att han är uppe snudd snu på lite Läderberg. Det kanske vi att kan missa honom några böckerfilmer eller något? Ja, nu ska vi kanske inte hoppa på <skratt> Ali Josef här eh, mer, mer än jag gjorde igår. Vi, det var ju någon som efterlyste eh, rättvisa här men sen vill inte han alldeles nu sen ringare. Sen ville inte ringa förklara vad det var. <skratt> nej för det, nej för det han, att han är, I han är hårt att så måste han vara lite sådär det vara så där beriga inom oss. brukar är så såväl som man har mött beriga med brukar i värld. Ja, det är ju en misstanke i alla fall som ligger nära att det är hans. Fredrik, har du något annat ärende idag? Ja, ja men jag tänkte inte det. Men vi skulle ha en polis senare. Ja, senare, För jag ser upp granskning. Eller när jag väcker i tid så står det pratar, pratar om en som bloggar. Det kan vara samma person. Det kan det vara. Jag vet, Det är nog flera men, poliser som bloggar, tror jag. Ja, men så står det så pratar de som att det står på det där mycket rasism inom någon Och så tänker vad tycker du om det, det personligt? Det det person. Nej, men det, jag vet, vad sa du? Om det är mycket rasism. Det, ja, det må, ja, det, jag tror inte att det är mycket rasism inom poliskåren, jag tror att det alltså. finns en del rötägg som det gör i de flesta kårer. tyvärr är det ju, det är ju värre när de är i polisen eftersom det är den enda myndighet som kan utöva våld och har den makt de har, så att det är ju ja, värre kanske än om det är bland, vad ska vi säga eh, renhållningsarbetare eller någonting ja för det är ju en stor jävla rättsskala ja. men vet du vad, polisfrågorna det tar vi när Martin Marmgren är här Okej. Okay. Jag tror det blir enklast enklast. Okej. Okay. Ja, ja. ja, du kan ju ställa frågan till honom så behöver jag inte ringa in mer idag. Det, det kommer det att komma upp säkert. Tack så du ha. Har gött. Hej, hej Vi har friåkningen en stund här fram till att polisen Martin Marmgren kommer hit. Jag läser nu på Aftonbladet att Lisa Jonsson, och vi hörde på nyheterna här i Radio 1 också, som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Nordmalings kommun, misshandlades i sitt hem i natt. Det hade stod kolumn stod inför beslutet att lägga ner flera byskolor och det har varit ett jävla liv om det där där uppe inte minst på sociala medier nu visar det sig att hon har blivit grovt misshandlad i sitt eget hem hon ligger inne på sjukan på universitetssjukhuset i Umeå det här beslutet om att lägga ner ett antal byskolor skulle tas i fullmäktige den 6 november att gå på en politiker vilken politiker det än är med våld är en attack mot och ett hot mot demokratin. Ingenting annat. Och det gäller, och det kan ju ni gnällspikar lyssna extra noga nu, det gäller alla politiker, inklusive de som jag inte gillar, Sverigedemokraterna. De ska också få verka och hålla sina möten utan att bli utsatta för hot om våld. Den här Lisa Jonsson är dock socialdemokrat- Och hon bor, bor tillsammans, bor där har två barn hemma dessutom i lägenheten. Hon har alltså blivit grovt misshandlad hemma. Ett hot mot demokratin är detta. Det kanske kommer åsikter om detta. Numret hit, vi ska ha en friåkning en styr timme till. Numret hit är 0200 11 12 13. Och ringer in nu så kommer ni rakt in i studion. Igår, det Fredrik snackade om med Ali Yusuf, det var, eh, Ali Yusuf är för minnesgoda lyssnare en kille som eh, ofta har synpunkter på homosexuella och jag skojar lite med honom. Men nu har vi en ringare med, vem är det? Ja känner det här är Augusto. Augusto, jag lyssnar. Ja, jag har alltid tänkt att fundera jag var mycket inom behandlingshem, du är i friåkning nu eller hur? Ja det är det. Ja, och jag tänker alltid så här, när ska fan politiker och myndigheter och kommuner och alla slag inse att det är lönsammare att ge pengar till eh, ungdom? Augusto, där sumpade vi det. Och det var ju så jävla, jag undrar du vill säga. Lönsammare att ge pengar till ungdom. Och där bara försvann det. Augusto, du får ringa om. Ställ dig någonstans där det inte bryts. Det är nackdelar med de här jävla mobiltelefonerna. Och en del av dem, inte minst de här, de här nya mobiltelefonerna som är som små datamaskiner. De, de, de bryts ju hela tiden för de har Kass-antenn. Vem har jag med dig, Augusto? Nej, Martin. Nu är det Martin. Då provar vi med dig, Martin. Varsågod. Ja, tjena. Jo, jag, vill bara säga, jag är helt emot en våld och slå politiker och sånt. Men alltså, de tar ju en tårtbit i taget från folket och jag tror att det kommer bli mer av det här i framtiden om det inte blir till en drastisk förändring. Mer våld mot politiker menar du? Nej men alltså folk de säger bara den arabiska våren att okej okay, vi blir inte förtryckta och behandlades på samma sätt kanske där som nu vet inte Kanske, det är väl en jävla skillnad på Sverige och de diktaturerna där i, i Nordafrika och i Mellanöstern Nej absolut, men folket känner ju sig att skolorna skärs ner, eldvården skärs ner, sjukvården skärs ner alltså någonstans så finns det eh, att alltså, botten i nått Då får man väl välja andra politiker då? Ja, det, men... Det är någon... det som är... Så funkar systemet. Ja, men det blir inte alltid en positiv förändring. Det det blir Nej, bara... men då beror det på att... Du snackar om folket ser. Då beror det på, det på att folket har valt politiker som inte driver igenom en positiv förändring. Men det finns ingen fan att rösta på. Vi röstar ju blott för att få en förändring. Och så blir det förändringar, så blir det bara sämre och sämre. Ja. Det är liksom... Då får du väl prova något annat nästa gång? Ja. <laughs> då? Ja, jag vet inte. Jag rekommenderar inget än. Jag är själv lite i valet och kvalet. Nå, okay. Ja, okej. Jag tror i alla fall att det här är ett världens framtid vi går mot. Ja, det, jag, tror, jag tror inte det. Men jag är kanske för mycket optimist. Tack så Ja, tack. Hej. Eh, då tar vi in augusto. Har du hittat något bättre ställe att ringa från? Ja, nu, nu står jag här vet du, och, och har hittat parkera bilen bilar. Bara ja, det är bra. För... Det är rätt. Jag tänkte så här att eh, vi betalar en massa skattepengar för att i behandlingshem och det här va? Mm. Och jag tänkte så här, jag jobbade en gång på ett eh, boende för Rebecca hemmet, LVM, hem för tjejer, missbrukande tjejer. De mm. kommer in där som ja från ja, som fabrikerna så de kommer in där och så går de ut så kommer in nya och det kostar ungefär per dag har de här tjejerna 5000 kronor om dagen Okej. Okay. Och då tänker jag så här, vad är det på ett halvår? Säg ungefär 700 000, vi behöver inte spekulera i det, men 700 000 kronor på ett halvår. Tänk om man skulle lägga de här 700 000 istället på de för där det är problem och så här bland ungdomar och tjejer och det ena med det andra. Va? Och jag menar så här, i, lä i längden så skulle skattepengarna gynna samhället mycket mer än att låsa in människor. Ett halvår. Och sen ska de komma ut och anpassa sig i, i samhället igen. För att det är väl det vi är ute efter någonstans. Så mycket pengar som det kostar att låsa in folk i fängelse och alla olika instanser, institutioner kostar liksom 4 000 om dagen och ha en ungdom. Ja. Men du, tror du att det är så jävla enkelt? De här, de här tjejerna som är där, de behöver ju stöd och hjälp och vård och kanske sitta inlåsta också i perioder. Eh, så att om du bara fimpar det och så plötsligt slänger pengarna på då, sociala insatser inom förordningen, plötsligt är allt frid och fröjd. Det där låter lite för enkelt. Ja, men du menar, du ska ju förebygga i tidig ålder. Ja. Du ska ju se problematiken i tidig ålder och in- och ja, men det är, Ingen kommer att säga emot det. Det är klart att det är bättre. Men att bara stänga det ena och lägga pengarna diffust på något annat det låter som en mycket enkel politisk lösning. Sen tycker jag också när de här tjejerna eller andra som har varit i behandlingshem och tagits ur och utbildas och kommer vidare i livet då ska man använda den här kunskapen som de här människorna har levt i. Idag så, ibland så hör jag på sociala högskolor så kommer det ut en nisse som är 60 bas och föreläser om drog och ja för att han har läst det från en bok eller gått till universitet. Va? Mm. Men de här människorna som lever där mm. får aldrig den möjligheten. så du ska blanda de olika rollerna. Jag har haft en kille som har varit tung kriminell droger och allt det här. vad har på med. Så ska han in i samhället. Vi lever i 2013. Vi måste in och blanda Våra olika kunskaper och roller, förstår du vad jag tänker? Ja, jag ser ingen fel med det. Men det är väl, det förekommer det, väl ibland? Jag menar, men jag menar, exakt, förekommer ibland. Men skolor, vad gör de? Ja, vi ska kolla här om vi har tid här i vår agenda. Om det, om det kommer in någonting här i våra ah, ja. Ja, termin som vi har. Va? Mm. Så det tar så lång tid innan man... Det här borde vara någonting som redan finns i skolan. Att man har det med i själva utbildningen. Okej, okay, utbildning. Augusto, jag tackar för brandtalet. Tack så då. Hej. Hej, nu ska vi ta nyheter. Vi har friåkning i en timme till här innan vi får in dagens gäst som heter Martin Marmgren och är bloggande polis. Numret är 0211 1213. Ni lyssnar på Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Ashberg. Ja, en timmes friåkning har vi. Ingen tid att förlora. Vi kopplar in Valle. Varsågod Valle. Tjena, tjena. Tjena. Jag tänkte fråga varför det är så fel att vara homofob nu för tiden. Varför det är fel att vara homofob? Ja. Homofobi betyder att man har en skräck för homosexuella. Har... Fobi är en skräck. Om man har, men om man, och det man finns inga som helst rationella skäl att vara rädd för det Och därför är det fel att vara homofob Men att inte tycka om homosexuella Det får man väl om man sitter på sin kammare och tycker vad man vill Men om man menar att de är lägre stående människor På grund av sin, sina sexuella preferenser Då kommer i alla fall jag säga emot För då anser jag att man är dum i huvudet ja, men, och, men jag tycker bara de... Säg nu inget Valle som gör att alla kommer att tro att du är det ja, men jag tycker bara inte om bögar så enkelt Nej, nej, nej. Vad tycker ja. du om flator då, Valle? Ja, om det är militanta flatter och inte porrfinnsflator. flater, är, är de okej? Okay? Ja, men de är i alla fall sexiga. Riktiga flater i verkligheten, de, de ser ut som men Ja, ja. ja väl. Du kanske kommer växa upp en dag. Nej, men varför du får upp med det där hela tiden? Du håller på att där mot mig hela tiden. Du ja. kommer växa upp en dag och tar upp ja. i helgen. Du vet, att det kommer med åren. Nej, det kommer jo. inte med åren. Nej. Ja, Nej vänta. Vänta. Hur gammal är du, Valle? Valle, hur gammal är du? Nej, vad spelar det för då? Valle, hur gammal är du? Det spelar väl ingen roll hur gammal jag är. Det spelar i allra högsta grad en roll här. För att om du, visar sig att du är 45, vilket jag inte tror... Jag tror snarare att du är knappt 25, någonstans där. Så är det senare, då finns det en chans, ganska goda chanser att du mognar. Du kommer bli medborgare, Valle Lugn och ro. Varför jag förklara varför jag inte tycker om det här? Nej, ja. fan ska jag åka höra på sånt skitsnack? Ja, det blir alltid. Är du drabbad på något vis av homosexuella? Nej, jag inte drabbad av honom Nej, men då så. Vad är problemet, Valle? Du sitter och funderar på detta allt för mycket. Du hör... Problemet är att... Hörde du när jag snackade med Ali Yusuf igår? Ja, jag hörde det. Ja, tänk på vad jag sa där, Valle. Ja, jag, jag håller inte med honom i det han säger. Men, men grejen är att det var förekommande att folk inte tycker om bögar och inte vill umgås med bögar. Och eh, kanske tycker att ah, de inte tycker det är trevligt att se att folk lär kyssas och hålla på att men det, Vad är problemet med det? Vad är problemet med det? Skulle du verkligen vilja sitta och titta på tå på killar kyssas? Det är inget problem för mig. Jag är inte så känslig människa som du verkar vara. Uh, du är nog en, en av de mest okänsliga personerna i hela Sverige då. <laughs> för att kunna se två män för att jag klarar att se två män kyssas, då är jag nog inte så ensam och äh, så. Det är inte bara jag som är så pass tuff. Jag anser inte ens att det är ja. tufft. Jag anser att det är mer normalt. Jag tror att du är överkänslig, Valle. Nej, du ska jag... gå till en terapeut och ta upp det här. Ja, ja. Visst, visst. Gå till någon psykolog. Du håller på så hela tiden. Ja, och du gillar det, Valle, för du fortsätter ringa. Ska vi knyta ja. ihop säcken där? Nej, men jag har fortfarande inte fått för förklara mig varför jag tycker att det sker med bögar. Nej, men jag orkar inte höra på det. Det finns eh, tusen sådana där eh, förklaringar. Jag tror, du har ja, inga problem... Vänta ett tag. Valle, jag bara drar ner regeln. Det är jag som bestämmer här. Nu pratar jag, Valle. Du kommer inte framför... Om, om du vill hänga kvar så kommer jag dra upp den här regeln så gör att du, du hörs igen. Eh, det finns många skäl till att folk kan tycka illa om olika grupper av människor hit och dit. Men Valle har inga som helst problem, där han just berättat, med homosexuella. Eh, och därmed så är det inget problem. Ja Valle, ja, du är hörde vad jag, jag sa. Förklaring. Nej, jag vill inte höra din förklaring. Den här har du inte hört förut. Ja. Vad säger du? Den här förklaringen har du inte hört förut. Nej, jo det har jag. Det har jag. Nej. Jo, jag är fullkomligt över. Och vet du vad, det här börjar bli spännande nu för lyssnarna. Så att undra vad du har för förklaring du har inte hört förut. Men jag garanterar att alla har hört den förut. Nej, jag har inte Valle, nu fimpar jag dig. Tack för samtalet. Och sen tar vi in nu ska vi se, Max. Varså Max. Ja, hej. Ja hej. Hej, hey, Jag håller fullständigt med angående dig då, angående senast. Här. Det, ja, det är bra. Finns det finns ingen som helst anledning att inte tycka om något, på grund av deras sexuella läggning. Nej, så förstå. är det. Men det var det annat du ville snacka om. Ja, eh, mest det här med demokrati och politiker och det där. Ja. Att, eh, ja. I Sverige så händer inte så mycket om du röstar för att. Vi har ju någonting som kallas för heter, representativ demokrati. Ja. Och då måste du som du sa, att det bara rösta på något nytt. Men du får ju samma skit oavsett vad du röstar på. Nej, inte riktigt. Ja. Alltså, ja, det ligger en del i det du säger. Det. Ja, det tycker jag är bra. För jag tycker vi har ett ganska bra system. I min, ja, är i min värld är det bara sos eller Moderaterna som kan styra Sverige. I din värld? Ja. ja. ja jag tycker att vi ska börja kolla på till exempel Schweiz som har direktdemokrati. Folk folkomröst folkomröstning om huruvida de ska ha gatlyktor på det ena vägen eller det andra. Det tycker ja. jag är bara trams. Nej, äh, men Då börjar vi snacka demokrati då får man ju vara med och bestämma. På ja, riktigt. ja. Du vill ha ett, ett, ett schweiziskt schweizisk system. system du vill ha ett schweiziskt system alltså. Ja, men mer åt det hållet i alla fall än det vi har idag. För idag så, ja, vi får ingenting. Efter mm. riktand, det är som en arbetsförmedling för de rika. Jaha. För när riktan är lart När deras period är slut så ska de ha något nytt att göra också. Vi ja. har man saker för att främja sig själv och sina pengar. Mm. Men drar du alla politiker över en kam? Nej, självklart inte. Men eh, det man ser om man säger... Ja, det så, det, ja, som när vi snackade om att dra ner, dra ner pengar till skolor och sånt. så fantar de pengarna vägen då? Nej, ja, men ja, men det har ju varit neddragningar på många ställen. Jo, det... oh, men de viktiga sakerna ska man ju inte dra ner på. Nej. Nej, men du, vänta ett tag. När det gäller byskolor, om vi tar det. Det kanske, det kanske är så jävla dyrt att driva byskolor. Nu kan inte jag det här fallet i Nordmaling. Och det, det kan ju hända att de som har protesterat fredligt har rätt. Så det är inte det jag menar. Men vi tar det principiellt. Det ja. kan hända att det är så jävla dyrt att driva en massa små institutioner att skattebetalarna inte tycker att det är värt det. Ja, men det min skatt som jag betalar, den går inte någonstans dit jag vill. Så gör den inte det. Ja men skolor allmänt drar man ner på, äldrevården, alltså sjukvården, det som är viktigt, där pengarna faktiskt ska vara. var tar de vägen istället? Mm. Och eftersom att vi inte har någonting att säga till dem i de här frågorna, eftersom att vi får rösta på någon som bestämmer åt oss i de här mm. frågorna. Men du, okej, okay, du vill säga så här, du vill ha direktdemokrati, demokrati vill ha folkomröstning om varenda jävla skitsak. Nej, det behöver ju inte vara. Men... Viktiga saker. Till exempel nedstärningar. Vad ska man skära ner på sånt där? Ja, vad tycker du? Jag ska lägga fram alternativ eller vad fan som helst. Skriva att, att, att, att på att folk heller är på skolorna än på... Ja, vad det nu kan vara. Något annat riktigt. Va, vad? vad vill du dra ner på då? Ja, vet du? Banker och sånt där. Och vet du? Man ska hålla på spela ut banker och skit när det börjar gå dåligt för dem Men här bankerna här. är ju privatägda de har inte med, det är ju inte pengar så det är, de kan ju inte regeringen styra över på det viset. Vill du förstatliga Nej. bankerna? Ja, det vill jag. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men då står vi en bit ifrån varandra tror jag. Men vi släpper den här diskussionen fri. Tack så du ha. Ja, hej hej. Hey. Eh, då ska vi se. David står på tur. Varsågod Tjena. David. Hej Robin. Tjena. Eh... Fan, det tycker jag verkligen hjärnsläppar. Nej, jo, nu på. jag på. Jaha. <laughs> ja, men jag satt och lyssnade på vad han sa här så tappade jag mm. bort mig själv. Nej, eh, jag är inne på samma spår som en tidigare ringare sa här. Vi, jag efterlyser också en eh, europeisk vår. Det behöver inte vara så blodig, men eh, eh, jag upplever att eh, allting blir mer och mer centraliserat. Makten har försvunnit från Sverige och det är Bryssel som bestämmer. De har sista ordet. Och det är ingen jag hittar på utan så är det idag. Eh, Europadomstolen kan gå in och ändra lagar och de kan till och med bryta upp eh, val som folk har röstat fram i olika eh, länder inom EU. Och, eh, sen reagerar jag på en grej. bara. Du, du är för demokrati men du vill inte ha för mycket demokrati. Det kan jag tycka är lite komiskt. Nej men för mycket demokrati. Jag tror till exempel inte på att saker och ting ska avgöras på stormöten. Men är det inte hårdare lite? Det är inte så att man har folkomröstningar i Schweiz. Att alla går man och ska rösta för om vi ska ha belysning på en gata. Som Nej det gäller ju dem de som är i den lokala kantonen. Va? Exakt. Men, men sådana val gör man ju här också idag. Fast då kanske... Det... Vissa enskilda frågor enstaka tillfällen va? Ja. Men man kan ju ha. Jag, jag tycker ändå att tanken är god att uh, vi ska få vara med och, uh, och välja. För det är, det, är fan, det är mer demokrati än som vi har idag. Idag stänger man dörren för alla människor och idiot förklar dem. Uh, om inte Vem är man? Vem är man? Uh, politiker som har som faktiskt har saker. Eller som har förmågan att eh, ändra på saker och ting. Man håller inne på information. Man... Jag upplever att man idiotförklarar eh, människor överlag. Eh, man säger att vi, vi klarar inte av att hantera information om, om skatter. Och jag hörde någon för något år sedan, apropå det här med finanskrisen. Det var någon som var förbannad och, och frågade eh, någon politiker. Varför kan inte säga som det är för? Så att vi kan rusta oss inför en eventuell crash. Mm. Och då var svaret... Nej, men vi vill inte göra befolkningen orolig- för då kan det sätta igång en, en rullning tidigare. Mm. Och jag bara känner så här- det är så mycket skit som händer bakom våra ryggar- som vi inte kan... Du kan inte försvara dig mot det. Du kan inte, det spelar ingen roll vad du säger, tycker och tänker- uh, och, och då när, när du säger så här ibland, ja men då får du gå till din lokala politiker, då känns det alltså för mig, det är ett slag i luften det är ja, det är, ibland säger jag det faktiskt med viss ironi, där, för att jag vet att systemet är oerhört trögt och känns ineffektivt ja. men, men, men alltså ja och du har rätt i det du säger att jag har inte hört ett sånt uttalande som du citerade, men du, du har rätt i det att det mörkas en hel del och så, men jag ser Få eller inga länder på jorden där det är ett bättre system. Schweiz har en massa andra nackdelar. Absolut, men, men det är som att det blir väldigt svartvitt här. För 30 år sedan hade vi kommunism och kapitalism. Och, och idag, eller, kommunismen gick under. Eh, och kvar hade vi kapitalismen. Och då är det som att, aha, okej, okay, kapitalismen stod kvar som, det är de enda som är kvar. Då är det det enda alternativet vi har. Fast vi idag, idag är folk, många rätt så upplysta och man vet att det här tåget, det går bara snabbare och snabbare och snabbare och de här skuldbergen blir bara större och större och större, det går liksom inte att ens greppa i de här problemen och då sitter man liksom och i tyst på sin kammare som du brukar säga, politiker sitter på sina kammare och, och rättar till man, man ändrar på ord och, och man håller på grottan ner sig. Vad vill du ha, du är kort här nu, vad vill du ha istället? Jag vill, ha, jag vill att människor ska få tillbaks makten och inte att de som är folkvalda de tror att de har makten. De har inte makten. Jo, det har de. De är nej, utsedda de har... att, att ja, utöva men... den också. Om alla skulle sluta jobba, då har, har de ingenstans att ta vägen heller. Liksom. Nej, det, det... nej. Nej, men, men det är väldigt upp och ner här och, ja. och ju mer folk är upplysta, ju mindre kommer de här kunna gömma sig bakom regel. Så du är lite och... optimist i alla fall. Vi får sluta där. Tack ska du ja, ha. Är... Ja, vänta. Robban, Robban, vänta. Ja, men, en sekund nej. bara. En sekund. Du, du, vi pratade för något år sedan om, du sa att det var en konspirationsteori att, att Roosevelt valde och, eller han använde den här attacken mot Pearl Harbor som en förevändning att gå med i kriget för att befolkningen inte vill ha med. Du, du, då avfärdade du mig och sa det där är bara en konspirationsteori och du snackar en nattmässan. Jag har hittat det dokumentet igen. Du kan googla på det. Och det heter Eight point bulletin. Det kommer från Pentagon. De har öppnat upp, de öppnar ju upp okay. de här okay. Ja, där står det. Ja, ja. 8-point oh, är... bulletin, jag ska googla på det ja. sen. Nu är vi, ja. nu är vi långt ute i periferin. Tack ska du det är, det är lugnt. Tack själv. Hej. Vi tar en kort paus. Fortsätt ringa. Vi har friåkning i tre kvart till. Det här är Arsberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Arsberg. Full på friåkningen. Vi håller på knappt tre kvart till. Nu tar vi Bertil. Varsågod Bertil. Ja, tjena. Jag tänkte säga då att de här ekonomiska problemen ni har då kan man ju fråga sig varför ni inte har mer reklam på hemsidan. Ja, men det hänger säkert ihop. Ja, jag, jag har ju flyttat va så att eh, det är enda chansen för mig via datorn att lyssna på programmet. Ja, ja, ja. Eh, Så det var den tanken. Sen har jag en liten idé varför ingen har nappat på det. Eh, Sådana här motionsaktiviteter... Det brukar oftast vara det att folk tar bilen dit och sen så sitter de och har någon gångmaskin eller trackcykel ja, ja. eller liknande. Det är va? absurt, ja. Ja, det är absurt. Varför har man inte så att det är generatorer som belastar det där så kan de åtminstone fixa belysningen via motionen där. Du menar alla de här maskinerna, cyklar och tyngder och allt, det skulle kunna bidra till att... Ja, de skulle klara gott och väl belysningen. Det skulle de säkert ja. Ja, om det, om eh, det är folk som tränar i lokalen i alla fall. Ja, jo. Det kan man. Och så kan man ladda upp batterier under tiden va? Vi skickar tipset vidare till alla gymägare i Sverige. Ja. Sen tycker jag att man ska införa verkligt personval. Jaha. Eh, med tanke på den här moderatkvinnan som eh, skrev en bok om, vad hette det, eh, trappknyt trycker kompanier. Ja just det, hon var gäst här. Nu kommer inte jag ihåg hennes namn på raka. Ja, hon satt måste... en mandatperiod i riksdagen och berättade om toppstyrningen inom ja. Moderaterna och andra partier. Ja, och det där tycker jag är för jäkligt. Och ett sätt att göra det här, det vore ju att varje riksdagsman bestämde själv över sitt partistöd till exempel när Gudrun Schyman åkte utifrån vänstern så skulle hon ha behållit partistödet för sitt mandat. Mm. Mm. Även om jag inte gillar det ännu, men mm. det är en annan femma. Va? Mm. Du vill indiv individualisera eller öronmärka ja, partistödet för var de enskilda personer som väljs. Ann-Marie Paulsson hette hon som skrev Knapptrycka kompaniet. Ja, ja just det. Du, ja, Det är ett förslag... Så gott, så gott eller dåligt som något. Tack så du ha. Tack, hej. hej. Då har turen kommit till Margareta. Varsågod Margareta. Hej Robert. Hej. Jag brukar inte ringa in till några program. Men jag tycker faktiskt att du är så vatt och framförallt så klok. Det var snällt sagt. Tack ska du ha. Sen har du ett, ett enormt tålamod med vissa som ringer in. Det jag ringer in om det gäller... Eh, äldrevården, alltså sjukvården när det gäller de äldre. Ja. De erfarenheter jag har, det är ju att på ett högre plan, när det gäller akuta, det är ju ofta många lårbensbrott och hela den biten så fungerar det fantastiskt. Mm. Men sen när man kommer till eftervården, eller för de äldre som kommer in istället för att komma till akuten så kommer de till geriatriken. Där de det är ofta, åldringsvården det, ja. Mm. Ja, där de ofta behöver drott. Eh, då så är det så att eh, tyvärr är det väl inte tillräckligt kompetenta sjukskötare eh, eller sjuksköterskor. De har ju otroligt svårt att sätta de här droppen på de äldre. Och Aha. ofta är de ju uttorkade. Okay. Eh, jag har varit med om i två tillfällen. Både min mamma och hon låg och hade dropp, fast det var ingen dropp. För det låg bara under skinnet. Mm. Min pappa fick ett dropp i foten och eh, jag hittade honom med svarta tår och kallbrand. Fyfan. Oh. Det, det, det jag vill säga ja, är för det första, det lidandet. Men det är onödiga vad vi kastar ut i pengar. Vi har alltså toppvård när det gäller de stora operationerna. Mm. Eh, vi sätter in i några... ...och de klarar fantastiskt, till och med alltså 90-plussar att operera. Ja, Men på de andra planen så mm. funkar ingenting. Nej. Jag, jag tror inte du är ensam om, om denna kritik, åsikt Ja. Och om vi då bara tar min pappa. Så att han kom in på två ben, behövde lite dropp. Min mamma hade dött på samma avdelning två veckor innan. Mm. Och i rökare, i sockersjuk och en kille, de hade svårt att sätta dropp och sen kommer en kille och sätter dropp vid hans ena tå. Mm. Och äldre människor har ju lite dålig cirkulation. Ja. Och sen börjar då hela, och vad det har kostat, om jag bara tittar enskilt fall, min pappa, vad det har kostat samhället mm. med akuta Ortoped, eh, operationer eh, gåskolor eh, att anpassa hemmet ja. färdtjänstbussar och där måste vi faktiskt göra något radikalt att se till att vi ordnar de här enklaste bitarna mm. dessutom är det faktiskt lag på Gätsviken att kan de inte sätta dropp är de skyldiga att tillkalla eh, från... men du menar att din pappa drabbades av allt det här för att det var felaktigt satt dropp? Ja Och de okay. ja, det är ju för Många av de här som är på geriatriken, det är väl kanske inte de mest attraktiva, de kan inte sätta dropp. Nej, nej. Eh, och då händer de här sakerna. Mm. Eh, antingen att de inte får dropp eller att det blir infektioner och sen blir det ju kallbrand. Mm. Eh, och likadant, ett annat exempel med en äldre dam som de lyckades operera en lårben, gjorde ett fantastiskt arbete ute på Nacka. Och sen kommer man till eftervården. Ja, då hittar man henne hon har försökt klättra över någon säng på natten. Det tar två dygn innan anhöriga blir meddelade att hon nog har brutna reben. Alltså. Och då har alltså alla de här insatserna som vi gör, mm. de är ju helt meningslösa. Att inte om de Förutom det rent, mäns de mänskliga tragedierna så menar du att det finns också krassa ekonomiska skäl. Det är enorma pengar som ja. går ut ja, den ja. vägen. Ja. Tack ska du ha. Ja. Ja, Margareta, ja, tack. tack ska du ha. Ja, tack, hej. hej. Då ska vi se vem som står på tur. Det ska tror jag vara Lukas. Varsågod Lukas. Hallå? Hallå Lukas. Hej, hej. Um, så, då undrar jag, vad är din åsikt på, uh, på konflikten när det gäller homofober? Um, Ryska det... konflikten när det gäller homofober? Ja, precis. För att uh, det handlar om pussy riot och, och den skärpta lagen när det gäller homofobi i Ryssland. Hos i har, har, har de den frågan direkt att göra. Det kanske de har, jag vet inte. Ja. Okej, okay. eh, min åsikt. Men kanske jag ska... Jag, det, är jag, en, men, det är mycket enkelt. Börja med din egen åsikt. Ja, precis. Jag är ingen homofob. Jag, jag, jag, jag, jag är jättestört över Sverige att Sverige hade lyckats att bekämpa homofobi överhuvudtaget. Mm. Men eh, Ryssland, det är lite annat eh, land och eh, folkets omröstning visar att 70% av ryssar, de vill inte ha eh, homopar och... Eh, komma äktenskap och sådana grejer mm. Var, varför ska vi tvinga dem att införa sådana lagar det är ingen som tvingar dem då, då skulle man tvinga dem så skulle man i så fall attackera landet eller försöka med våld mm. göra någonting, det är ingen som gör men ja, du, jag är men... ganska övertygad om att eh, om vi bortser från gästarbetarna så är det väldigt många i Saudiarabien som tycker att det är bra med de regler som finns där, sharia-lagar och så vidare mm. det ingen, ska vi inte tvinga dem att ändra på det? Ja, för att, ja, jag tror att det finns en stor trick på Ryssland och man behöver inte använda, använda vapen man kan, man kan införa embargo eller, eller det finns olika diplomatiska... Ja, det är väl äh, bra. Fredliga ja, metoder. Fredliga metoder, ja, precis. Men mm. eh, kanske ska man respektera eh, folkets ja. vilja. Eh, de som bor där, låt dem bestämma om, om deras land. Det gör de ju oavsett vad vi tycker eller inte. Men jag tycker att de har fel och då måste man ju kunna ja. få säga det. Jo, absolut. Det måste man ja. säga och, och det måste man eh, ropa högt. För att jag tycker också att det är fel. Bra. Och, sen, och sen den där grejen med, med eh, eh, homosexuella par... Jag känner lite, jag tycker att det är lite osmakligt att, att kissa på offentliga platser. Men det handlar inte om, om homosexuella par. Det, för mig det, det handlar det om alla människor, alltså, oavsett om det blir heterosexuellt par eller homosexuellt par. Om de ska jongla och kissa i offentlig plats. Lukas, kan du hänga kvar? Vi ska ha nyheter. Häng kvar över nyheter när jag ska ställa en fråga till dig. Ja. Eh, apropå detta med att kyssas offentligt. Häng kvar där bara eh, Lukas, det här blir riktigt spännande. Mm. Ja. Eh, vi tar nyheterna nu, sen ska jag ställa ett par frågor till Lukas om kyssande på offentligt plats. Det här är Aspberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1, 1. 1. 1. Aspberg. Ett spännande spännande samtal med Lukas här Lukas vill inte att folk ska kyssas eller än mindre hångla på gatan, men Lukas jag måste fråga dig mm. vi, vi har, det finns ju ex, vi, går, vi börjar i extremerna här. det ena är att man inte får beröra varandra överhuvudtaget, inte hålla hand eller nudda vid varandra på gatan det andra är att folk pippar som kaniner på gatan så att säga ja. Nå, någonstans däremellan finns en skala Mm. Är du med i mitt resonemang? Absolut, absolut. Okej, okay. och då är frågan, vad, vad är det, var någonstans vill du lägga dig? Vad ska vara tillåtet och vad ska inte vara tillåtet? En kindpuss absolut. till exempel, man, eller att man kramar om någon man inte har sett på länge. Är det okej? Okay? Ja, oh, absolut. Det är okej okay att hålla i handen, det är också okej. Okay. Men att, äh, att, att sissa och Hollywood eller... Ja, um, i, faktiskt. Det är svårt att bestämma vad ligger gränsen. Men om vi säger en vanlig, en kyss, sådär, en platt kyss rakt på munnen, är det okej? Okay? Det är också okej. Okay. Okej. Okay. Okay. En vara... längre kyss då? En som varar kanske 30 sekunder? Ja, alltså, för, för, för mig, jag, jag tycker att jag är ganska liberalt. Så för mig, det är ingen problem. Ingen... Och de sticker tungan ner i halsen på varandra? det är, är, det... Det är, det är fortfarande inget problem. Nej, Men... vad är det för problem med kyssar här då? Det handlar, Det handlar om... Eh... Kloppspråket. Alltså det om, om man gör det på. På, uh, på en viss sätt som, som, som uh, om de är ut, ut, om att, de. Jag, jag ska manifestera att, att jag. jag uh, uh, vi ska vi ska, vi ska snart knulla och, och vi. Om de gör juckande det, rörelser ja. medan de kysser varann. Vad Om de gör juckande rörelser trycker, ja, trycker ja, ja, underliven ja, mot varandra. Ja, ja det, det tycker jag. Då vill är, du säga är, stopp. Äh, Så att äh, känslor är bra, de positiva känslor är ännu bättre. Och, äh, vi har vi har lite. Kärleken i, i, i våra samhällen. Eh, kärleken är jättebra och eh, som sagt, oavsett om det är mellan man och man, kvinna och kvinna eller eller det ingen roll. Men man måste komma ihåg att det finns folk som vill inte titta på nästan eh, live -por på gatan. Nej, men det är och, ju inte och, så ofta det... det visas live-por på gatan, va? Ja, alltså, jag vet inte hur ser lagstiftningen... I, med nej, det är i, nog frälseväckande. Om några skulle stå och jöka på gatan så gissar jag att det är frälseväckande beteende. Ja, precis. Och det är det som jag menar. Att, Men um, hur många gånger har du sett det, Lukas? Ja, alltså, man ser det ibland i Stockholm på... Att, är, på färgarna, att de genomför eh, samlag på gatan? Inte samlag, nej, nej, nej. Så, alltså, det var... Det var eh, några år sedan så körde jag taxi på nätterna. Eh, då hade det hänt en gång som jag hade sett det på fem år. Så det, <går> det är inte så frekvent. <går> man, man kan säga att det var det, det Lukas, det vi talar om är det ett problem egentligen. Um, problemet, alltså jag började kanske uh, tala om uh, Ryssland och ja. situationen där. Och uh, det som jag uh, tror att uh, den folket som råstade med när det gäller uh, homofobi där i Ryssland, uh, risk, riskfolket, de vill in, de, de var lite skrämda av. Att om de ska men, men vänta ett tag, har det genomförts någon folkomröstning om detta? Det har det väl inte. Ja, uh, inte officiellt, inte officiellt. Men Nej. det var, det var, det var. Uh, det uh, har gjort opinionsundersökningar, uh, tror jag. Opinionsundersökningar, uh. ja, precis. Mm. Och, uh, och jag tror att om, om, de, om man skulle sprida lite, lite bättre kunskap om om det är det för nåt uh, um, uh, Homosexualitet så skulle det kanske bli lite bättre. Men det är ju svårt att göra- eftersom lagen säger att det kan tolkas som propaganda- ja. och propaganda ja. får man inte framföra. Det vet du ju själv. Ja, absolut. Okay. Lukas, ja. vi kommer inte längre. Tack så Tack så mycket. Hej. Då tar vi in Rasmus i leken. Rasmus han har tröttnat för länge sedan. Då tar vi Robban. Varsågod, Robban. Ja, kör, Robban. Kör. Det här var Robban också- ja. Eh, en liten fråga till dig nu. Nu kommer jag ställa lite kollfrågor på dig. Anser du att du är en arbetare eller är du direktör åt det hållet till att börja med? Det vet jag inte. Jag är en enkel soldat i Stenbäcksarmén. armé. Ja, ja, men det är ju skitbra. Hur länge har du jobbat i massmedia? 35 eller 40 bast? eller något Ja, 35 är det väl kanske. Mm, ja, snart är det nog 35. Då tycker jag är jättedags att du startar ett politiskt parti. Nej, nej, oj. nej, för helvete. Lägg ner. Om du skulle starta ett parti... Den första, nu pratar du Då skulle en bara. person rösta på mig, nämligen Robban. Alltså du. Oj, oj, jag tror inte jag är ensam. Nej, men det är så roligt ska vi inte ha. Det kommer bli så, jag lovar dig. Nej då, det gör det inte. Du, du får lägga, lägga tanken. Du har karisma som och då pratar jag på... Eh... Men du, du har inget... Vet du vad jag tycker om olika saker då? Jag, jag, jag har lyssnat på programmet. Jag har haft en ryggskada och lägga i sängen vecka efter vecka. Jag har lyssnat mycket vad du tycker. Ja. Och ingen utav dina åsikter, som jag hör mellan raderna... Platsa i något parti, så där skulle du skaffa ett, ett nytt parti. Ja, men jag är rädd att jag måste göra dig besviken på den punkten. Jag kommer icke börja med politik. Ska vi att du kommer göra? För du har karisma som Mussolini. Ja, det är vi, på, på vi, karisma du som Mussolini. Var det en komplimang, eller? Det var en komplimang. Du liknar han lite. Men jag hoppas jag inte liknar honom för mycket i sättet bara det, det lovar jag att du inte gör det. Du det räcker. Svaret är tyvärr nej. det kommer bli jag lovar det. Ja, ja Robben vi får om se det, det om är. några år. Du får ringa om några år i något annat sammanhang. Tack ska du ha. Ja, Då kommer jag rösta på dig. Ciao. Tack tack. Hej. då har vi Josef med. Varsågod Josef. <klarar> Tjena du? Är du förkyld eller? Nej nej, jag bara hostar till. Sånt ah, händer okay. i de bästa familjer. <laughs> ja så. Jag pratar om varför i Sverige vi inte demonstrerar. För att vi är för fäga och rädda. Det förekommer väl demonstrationer med jämna mellanrum i Nej, Sverige. inte någon eh, miljondemonstration. Det är ett par tusen. Ja. Det är lätt att ja. avskiljas då. Du vill ha miljondemonstrationer. Ska det stå något särskilt på plakaten eller ska folk bara traska omkring? Bort från den här regeringen. Mot den nuvarande regeringen? Ja, ja men. Ja, att, vad vill du ha istället? Du vill ha en äh, rättvisa regering. Och hur ser den ut då? Att äh, den här regeringen som vi har, det går ett lag på plan alltså. Inte, de har ingen motstånd. Vad vill du? vem vill du så, ha, se som statsminister då? Förlåt? Vem vill du se som statsminister? Ja, som ge, bidrar någonting till folket. Ge mig några namn. Nej, men jag kommer, jag kommer inte att vara på, på rakhandeln. Nej, då ser det ju mörkt ut för dig. Nej, det ser lite bra ut för mig. Jag vill ha en socialistregering. Jaha. Så att behandla folk... Okej, det finns inte rättvisa här i världen, men nu som vi lever i Sverige, det är knappt rättvisa överhuvudtaget. Sverige är bästa landet på jorden. Det tycker jag, för att du har bra... Om man har ett jobb... Ja. till exempel, då märker man ingenting vad jag menar, om man blir sjuk man blir arbetslös, då märker man så ja, ja, okay. det är lätt att säga Har du bara varit arbetslös någon gång nej, jag har aldrig varit det ja, men det är så, för att du ska känna hur de andra känner jag förstår att det är fullkomligt jävla vidrigt och jag hoppas att det blir den viktigaste frågan i valet ja, så att det, det räcker vi orkar inte med det här alltså. Nej, nej, Men du ja, får väl organisera jag... en miljondemonstration, ja, Josef? Ja, ja, men lyssna nu. Du har hela tiden du får bort mig från vad, vad vill jag vill säga. Hela tiden. Nej, men, vem? Du vill ha miljondemonstrationer. Hur fan ska det gå till då? Ja, för, för, för, för, för, för, för jag kan säga så här. Folk vill inte, varför går inte inte dem och demonstrera? På grund av att de, de är rädda för att de är skuldsatta, vet du. De, det är, du själv då men du, det är ingen... Det är –Skulderna blir varken äh, äh, lägre eller högre om man går och demonstrerar? Jo, ja, men det, det blir av det med jobbet förstår du. –Och sen, hur ska man betala banken sen? –Blir man ja, av med jobbet om man, man demonstrerar? På... –Ja, då sitter man på gatan. Då måste man offra någonting. För vem, att man har... –Vem har blivit av med jobbet på grund av att man har demonstrerat? –Ja, många. Nej. Om, du, om du skriver någonting på Facebook du blir det kickat från jobbet Vad har du skrivit på Facebook som har Jag har inte skrivit det? någonting men jag har vänner som har blivit. Ja det finns jobbet. enstaka sådana fall Och Då jag vet. kallas du bästa, bästa land på, på, på Ja det är det ja, men det, är det är bara det. på papper men men det, hallå, det betyder, Vänta att jag säger att det är det bästa men, landet ja, i världen Det betyder det inte att det är perfekt Josef Josef jag, har... jag vara ner dig Att jag säger att det är det bästa landet på jorden betyder inte att det är perfekt. Långt ifrån. Josef, nu skruvar jag upp dig igen. Okej. Okay. Jaha, fortsätt ja, då. Ja. ja, men du säger att det bästa landet inte för alla. Inte för vi som är vanliga med... Vilket, vilket är det bästa landet för alla? Det ska vara... Alla fall, det finns inte rättvisa i hela världen, men Vi människor kan skapa rättvisan. Och vi, vi säger vår mening. Vi är ute och demonstrerar och säger någonting. Det här är inte respekterat. Man måste ha mer känsla med andra människor. Det inte, håller jag med om. Jag ja. Inte på, på grund av att jag har jobb och jag har eh, inkomst. Jag på de andra för att det kanske de drabbar mig. Kanske när jag går på väg till jobbet och blir pushad av en bil. Och då kommer jag och kriga med försäkringskassan. Nej, du är inte sjuk. Nej, det är inte så. Du måste visa. Det har inte varit så i Sverige. Sverige byggde ett socialistland. Ja, inte riktigt alla, va? Inte, förstår, riktigt. inte bara andra. Det är väldigt personer. lätt att säga att allting var så mycket bättre för Josef. Ja, det var det. Nej. Relativt bättre. Förstår Oja. Ja. Alltså, de, titta nu på, på, på folken de, de går säkert efter burk för att de klarar sig bra. Ja, men det är inget nytt. Nej, men det var inte så farligt. Jo, då, sen, sen burkarna uppfanns. Men, sen det kom pant på burkar. Aschberg, jag går på stan och jag ser folken här, idag. Kanske du de åker i de bil, du kommer de på E4, du ser inte vad det är. <laughs> Förstår du? Ja, jag, ser jag åker bara fram och tillbaka på E4, jag ser ja, inte exakt. ett skit. men jag med... <laughs> Jag <laughs> jag skrattar Josef, du. Ja, det är bra Josef. Du fortsätt. Josef, fortsätt champa. Jag champa. Jag kämpar jag kämpa det är inte bra. för min skull. Jag har barn, jag har en ja, jag förstår. Jag är inte en rik person, men någon gång kommer sig, min son kommer fråga mig, pappa, vad har du gjort till mig? Jo, jag, jag har försökt få min röst Ja, men det är bra. Josef, tack så jättemycket. Kan jag göra idag? Jag har ingen möjlighet. Josef, tack ska du ha. Nu tar vi en kort paus, det är friåkning här En kvart till ungefär Sen kommer dagens gäst Martin Marmgren, bloggande polis Numret 10 till 12 13 Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Friåkning har vi en liten stund till Och då tar vi in en stammis Jerry, varsågod ja, så. Hör du mig? Ja, kom igen. Du, jag lyssnar lite grann med ena örat här. Det där, folk har värsta homogrejer här på gång och de tror de är Gud och allt det där och kan bestämma att man får inte göra vissa saker. så där Sådär. Och lika rasismen, den blomstrar bra här och dessutom tycker jag att din program har varit lite dåligare nu två dagar. Mhm. Mm Det har varit lite sådana där konstiga grejer man inte kan läcka sig i. Nej, men du brukar ju inte bry dig om vad det är för ämne. Du brukar ju bara ringa för att gaffla om något. Det var förr det. Nu har jag ändrat på min stil totalt. Jag börjar komma upp i underfundat det är bäst så. Jaha. Och då, men... då faller en fråga naturligt på plats. Har du något ärende idag? Ja, det är meddela att vi pratade förr i tiden här lite vikt och sånt va? Vikt, jaha. Ja, det var med tyngden där, hur mycket man vägar. Ja. Nu har gått upp helt plötsligt, vet du. märkte det här eh, förra veckan faktiskt. Så fem kilo har jag gått upp, vet du. Jaha. Och det är inte naturligt för mig i den här eh, på sätt och vis. så jag har alltid varit lite, ja. Jag liksom varit hårt till Ja, ja. Så nu har jag börjat med träning här och nu har jag gått ner eh, tre kilo idag. Jaha, vad är det för träningsmetod du använder för att gå ner tre kilo på en, en dag? Eh, jag kör lite jaka, lite asanas några stycken och sen eh, gör jag den där vertikala kinssats du vet, eh, dra upp sig i stången. Och... Mm. Sen uh, brukar jag uh, göra sådana uh, fallövningar och ramla lite. Okej, okay. tre kilo på det, en dag. Det låter som du har passat på att göra ordentliga toalettbesök också. Det har jag gjort också, men det är nog inte det. Men, uh, samtidigt så måste jag fortfarande säga det där uh, uh, uh, grejen. Du sa också att man ändrar sig under uh, åren här. Uh, av vissa tankesätter kommer man ifrån. Mm. Och det stämmer bra, du vet jag var rasist där 70-talet äh, var jag, äh, gick jag runt och skrek Sigheil och såna grejer i, i stan i Finland Ja så. Det var en kille han hette äh, Kniv Kjell. Jaha. Han hade då äh, öppnat en egen filial där och han skrev in alla då som var med där. Sen fick polisen senare, eller de frågade mig om, om jag är fortfarande med i den där äh, gruppen då. Mm. Jag visste inte jag var ens med där. Och, du vet, eh, sen så var jag på Sön och sen märkte jag där att folk är som de är. Det, man kan åka vad fan som helst och det finns idioter. Ja. Det är inte så att det finns en folkgrupp där... Eller hela Afrika är bara idioter eller sådär. Utan det finns lika många idioter per capita i Sverige också. Ja, ja. Om inte... Det, det tror jag också. Någonstans, ja. ja. Så det är det vi måste förstå alltså. Att, eh, när man är lite yngre och eh, vet inte sin sexualitet än. Va, och då får man sådana tankar att Polan säger att böbar är inte bra. Nu blir man lite äldre då kan man helt plötsligt uh, bo ihop med en man. Det har ju hänt alltså. Jag mm. har uh, hört. Mm. Liksom att uh, man kan ändra ja, det... sig på vägen. Så det det låter faktiskt barnen. som visdomsord för en gångs skull. Och barnen också. du vet tänka på att föddas i, i någon jävla religion uh, där man uh, inte får vara bög om man är. Ja, ja visst. Inger det är en katastrofer katastrof för en uh, människa. Ja, det är det nog. Ja, så jag hoppas uh, vi måste mildra det. Och därför tror jag det med att kriminalisera marijuana att börja med. Nej, den, det tåget kliver jag inte på. Jari, okay. förstör inte det fina du byggde upp här nu. Tack så du ja, hej. hej. Uh, då ska vi se. Sanja, varsågod. Ja, hej. Hej. Hej, mår du bra då? Ja, jag mår bra. Ja, man mår bra. Jo, jag tänkte bara tacka den svenska sjukvården- Jaha. Och jag, förra året så fick vi reda på att pappa hade cancer. Åh, och, eh, ja Och jag tycker bara att de har skött det väldigt bra. De har försökt att bromsa det. Mm. Eh, pappa gick bort för några veckor sedan. Så det slutade... Jag är är det. detta. Ja, tack. Men eh, det jag ville säga är att jag är så tacksam över att man bor i ett sånt land. Mm. Där de verkligen hjälper en. Mm. Där man inte behöver betala en massa för att få den sjukvården man behöver. Mm. Och eh, ja, jag vill tacka Radiumhemmet och Karolinska för alla jag fått där. Jag vill tacka Hemsjukvården. Mm. ASIC, tror jag att de hette. Mm. De har varit helt underbara. Ja. Så eh, jag tänkte bara ja, tacka den svenska sjukvården. Okay. Och, eh, jag är stolt över att jag bor från Pärland. Bra, Sanja. Så här, ta ja. Ja. Ta tack så bra. Tack, hej. hej. Eh, då tar vi Janne. Varsågod, Janne. Ja, tjena. Nu ska ta upp två snabba saker. Eh, förslaget om... Eh, –att det ska bli avgiftsbelagt på Essingeleden. Då kallar man de det fortfarande beträngselskatt. Men samtidigt, nästa andetag, då säger man att du ska finansiera då tunnelbanebygget till Nacka. Jaha. Underförstått så blir det ju då så här... Åk så mycket som möjligt på Essingeleden så får vi in kulor till tunnelbanebygget. Och... När de börjar med trängselskatten inte till City då vill de att folk ska åka kommunalt har in så lite bilar som möjligt fram. Men nu vill de in så mycket bilar som möjligt. Ja. Jag förstår inte politikernas... Deras vägar är ibland outgrundliga. Ja, alltså de får ju kalla, de får ju fan att kalla för trängselskatt. Mm. De får byta namn på det. Nu vet jag inte jag vart Essingen börjar och slutar. Och det här då vet jag inte jag om det ägs utav staten eller om det är kommunerna som äger Essingeleden. Och är det kommunerna? Eh, ska de betala in? Jag fattar inte det där. Nej, nej. För det är, det är ju regeringen som bestämmer hur de här pengarna som kommer in hur de ska fördelas. Trängselskatterna va? i Stockholm de gick, skulle ju öronmärkas och så vidare. För, för det första sa de borgarna här att de, när de gick till val på att de skulle ta bort trängselskatterna. Men det glömde de rätt ja, raskt ja, efteråt. De, och de pengar som skulle öronmärkas de här pengarna skulle öronmärkas till någon förbifart vad det nu var. Det gick rakt in i Anders Boys kassa så, så det, kan det gå ibland ja, det innebär för mig om jag ska norrut jag är tvungen att betala Jaha. Jaha. Det, är liksom, det finns inga alternativ, och, äh, alternativ eller får där. du ta tåget ja men mm. ja. sen en annan sak stod i dagens metro reskassan som, man, som jag köper då. vad är det för något? det är för de här äh, tunnelbana ja ja de här blåta kort som man fyller på det har jag ett också då står det om du inte använder det inom 60 dagar så fryser pengarna inne. Jag tänker på de som inte bor i Stockholm som är här tillfälligt. Jag laddar med sånt här kort för 150-200 spänn för de tänker, ah, jag ska nog ner här till om ett par månader igen. va? Mm. Och så kommer de ner. Och de är blås på de där pengarna som de har laddat med. Ja. Alltså, det var bättre förra året. Nej, det var det inte. Men tack i alla fall. I det, i det, här, Hej då. Fallet, i det här fallet var det bättre för den här rämsen. Ja, remserna var, var bra. Jag gillar remserna. Ja. Hej då. Hej. Hej. Daniel, varsågod. Daniel? Yes. Hej Nasser. Tjena det. bra? Ja, utom att det ekar som fan när du pratar. Okej, okay, kanske gå ut lite Ja, gör det. du bättre nu. Var du på muggen eller Vad fan ekar det så mycket? <laughs> Nej, jag var i korridoren i huset. Okej. Okay. du bättre nu. Sky <laughs> Hur ska vi kunna kontrollera det? Ja, ah, ja okej. Okay. Okay. Vad har du på hjärtat? Nej, men jag är så jävla trött bara på alla som står och klagar på att de har det så dåligt och allt det där. och klagar på dagens regering? Jag tycker att de sköter sig jättebra faktiskt. Jaha. Är det ja, något jag... du särskilt vill framhålla som de har lyckats med? Nej, men äh, ja, att äh, förut så var det, jag hade ett eget företag förut. Mm. Och det var jättesvårt för mig att kunna få dit folk som ville jobba. Mm. Nu är det vi skattebetalare som hjälper dig att få dit folk. Nej, innan, innan dagens regering. För att folk hade det för bra- av att inte jobba. Mm. Nu är det ju så att det är många en del arbetsgivare- som har satt i system- att ta in sådana här fas trear- eller vad det är som får i eh, det hela- eller halva lönen då är betald- ja, under en är... viss period. Och sen tar de, sparkar de dem och tar in nya. Jag förstår att vissa kan ta sånt system. Men nu pratar de innan dagens regering- när Sussarna hade marknaden. Mm. Och då var det så att jag kunde söka folk- Folk, jag kunde kanske säga att lönen kanske låg på ungefär 17 000. Okej. Okay. Vad är det för bransch? Det var restaurang, café, allt, ja, allt ja. sånt på branscher. Ja. Men folk ville inte jobba. De kom från arbetsmedlingen. Fullt friska. Hade inga problem med att jobba. Men ville aldrig ta jobbet. Nej, det är ju för, dåligt i så fall. Ja, det var mycket, det var extremt mycket. Det var jättesvårt att få folk. Va. Men folk ville inte jobba för De hade det för bra. För att det var för, stor, för lite och skillnad med att jobba Och att sitta hemma. Okej. Okay. Om det nu var så så är inte det bra. Nej men det var exakt så det var va. Aj, ja. Så alla som står och klagar på att ah, men det, det är så dåligt nu. Men vad, de, de har blivit så bortskämda känner jag. Jaha. Att det, jag tycker att man ska vara nöjd om man, om man är arbetslös i Sverige. Och inte har ett jobb. Då ska man vara nöjd att man har, att man har någonstans att bo. Någonstans att äta. Man har i alla fall tv. Och man mm. kan göra lite, lite av det man vill göra. Man ska inte kunna förvänta sig att man ska få en pigga hemma som stödda hamn i huset och kunna åka semestern till kvarten, nej, nej. Det var mycket sånt... Daniel, som tack för ditt inlägg. Tack. Hej. Eh, nu, eh, mina damer och herrar, ska vi ha nyheter. Alldeles strax så kommer Martin Marmgren in i studion. Och då är det inte friåkning längre. Då talar vi med den bloggande polisen om en massa polisfrågor. Jag är tillbaka alldeles strax. Det här med eh, det här i Aschberg på 1,9 Radio 1. Radio 1. Aschberg. Nu var dagens gäst kommit. Han heter Martin Marmgren. Han är polis. Tidigare civilingenjör. Den titeln lär man får behålla. Men framförallt idag så är Martin i egenskap att han bloggar. Om sitt polisarbete och om andra saker. Vad är det du bloggar? Välkommen hit förresten. Tack så mycket. Jag såg någon sån här... Din deklaration, så att säga, vad, vad du bloggar om, det var lite ja, etik och allt möjligt. Jag minns faktiskt inte riktigt vad jag skrivit där längre. Det, det låter väldigt länge, bra så. i alla fall. Ja, det var bra. Jag måste testa en sak först som jag frågar alla som ingenjörer. Hur lyder kraftekvationen? Kraftekvationen? Ja. Eh, ja vilken utav dem är det? Alltså... Ja, det jag, jag kan bara <laughs> en, så att det måste <laughs> vara den då. <laughs> det är mest grundläggande. Den mest grundläggande. Kraft är lika med kraft är lika med ja och du det är väl nu är den här tystnaden jobbig ja, alltså den här tystnaden. du är inte mm. ensam om det, det är det märkliga jag läste gymnasiefysik men sen har jag inte läst något mer i de ämnena men det här är det enda jag kommer ihåg Den lyder då, F är lika med M gånger A, det vill säga kraft är lika med massa gånger acceleration. Men det är märkligt, varje gång jag frågar någon som är ingenjör av här, så, så, så är det ingen som kan den. Men det finns säkert många andra, men det där är väl den mest grundläggande va? Ja, alltså den känns ju igen och det är såklart pinsamt. Jag har inte haft med fysiken ja, att göra på men det. Men du är i gott sällskap kan jag säga. Ja, det var eh, ett skönt, det slipper okay. jag skämmas för mig. Och så fick jag vara lite bättre i vissen. Du... Vi kommer att ha mycket att prata om här, men varför är det så att beroende på hur man räknar så klaras bara kanske 15% av brotten, de anmälda brotten, upp i Sverige? Ja, du, i grunden så handlar det om att många brott är väldigt svår att rädda. Eh, om, någon, om någon skäl en cykel som någon har parkerat någonstans, till exempel ett banalt exempel, så är det ofta väldigt, väldigt svårt att ta reda på vem som har gjort det. Eh, Och det kräver, det, det är kanske inte omöjligt, hade den här cykelstölden som skedde någonstans där ingen såg någonting varit ett mord, då har man satt in en väldigt massa resurser, timmar jobbat i år med det, stora grupper, och då kanske man hade löst det i alla fall. Men det kan man inte göra på de tiotusen, hundratusentals vardagsbrott som sker, Nej. för det finns inte resurser till det helt enkelt. Nej. Och de flesta brott, alltså vissa brott till exempel våld i nära relationer då, då har man ju ett ganska bra utgångsläge vad gäller att man vet i alla fall vilken gärningsmannen är, eller mm. vem gärningsmannen är. då gäller det bara att få träckt med bevisning och få med sig månsägaren på, på tåget men många av vardagsbrotten kommer man inte ens så långt med och de som jobbar med vardagsbrott har oftast höga med balanser med ärenden på det kan vara tusentals ärenden och ett stort tryck och det innebär att ser man att ja, men här kommer vi ingenstans då lägger man ganska snabbt ner för man har inte resurser till att till exempel att lägga på att gräva i en cykelstöld. Nej. Cykelstöld, jag kan förstå att det inte är lätt att utreda och det kanske inte är värt allt besväret, men det här, jag talade just med min kille uppe i Roslagen faktiskt tidigare idag. Han jobbar i, i båtbranschen och de har alltså stölder Det ligger förmodligen, eventuellt från Baltikum, jag vet inte. För att det har inte tagits ut mycket i tullen där på båtarna. Men det ligger i alla fall som satt som, i system och stjäl båtgrejer, snurror och sånt där för enorma pengar. Och allt det här blir liksom bara en, en affär. Man anmäler till polisen, så går det till försäkringsbolaget, och sen hamnar det på premierna till slut. Det är liksom det. Är Man kan säga att det skapar jobb, men det är ju jävla trist eh, utveckling. Det, det är enormt trist. Just de här tillgreppsbrotten. Det kan vara, som du berättade om, de här skjulbåtsnören. Det kan vara vanliga inbrott, alltså bostadsinbrott, mm. som är kanske det mest kränkande rena, alltså stöldbrottet. Då. Eh, så är det. Om, om det är professionella ligor som vet vad de gör, då lämnar de väldigt sällan spår efter sig. Mm. De lämnar liksom inte de. Fimpar inte en cigarett i dörren eller skär sig på glaset när man går in eller något sånt där smidigt. Mm. I bästa fall kanske det finns lite skolspår att ta upp och det, då krävs det att man har den skon. Ja, ja. Så det är svår att utreda brott. Ofta så behöver man kunna komma åt, alltså utredningsvägen så behöver man ofta kunna komma åt godset. Och sen spåra bakåt och om det då till exempel är internationella liger så blir det väldigt komplicerat att om godset försvinner utomlands är det skär vilket eh, elektronik och, och sen säljer det, det på blocket så kanske, det, alltså, men det krävs ganska mycket godspåning, guld smälts ner och så vidare eh, min erfarenhet av vad som funkar vad gäller att, att komma åt de här ligorna, det är att ta spaning, alltså enheter som jobbar specifikt mot inbrott. Om du till exempel har en, vi vet om att vi har en liga som själv, båtmotorer uppe i Roslagen så ha en närvaro där. Försöka identifiera vilka grupperingar är, ligga tätt på dem och kunna slå direkt när brotten sker. Och sen i bästa fall kunna nysta upp mera utifrån, utifrån att man griper någon eller några. Exakt, för då kanske du kan du få några... Det finns de som menar att räknar man bort cyklar så blir det något högre men det är ändå väldigt låg uppklaringsprocent i Finland lär den vara 50 vilket är ganska alltså, vilket är väldigt högt. Och då så man Vi behöver inte gå in på siffror här, för det kan man säkert bolla med fram och tillbaks. Men det är avsevärt mycket lägre uppklaringsprocent i Sverige. Kan man undra, är det inte någonting i, i, i systemet som är fel? Man läser det tiden när polisen omorganiserar. Går man in på Rikspolisstyrelsen så sitter det vakter från privat vaktbolag i, i, i receptionen. Och alltså, ja. det, vad är, det, det finns något systemfel, misstänker jag. Det finns säkert flera systemfel. Den här är, pinjakten till exempel. Det är ett systemfel. Mm. Pinjakten, alltså resultatstyrningen. Man, eh, lite, ja, I grunden så är, skulle man kunna säga att det handlar om new public management. Alltså, ja, ja. Man ser, Saremba skrev om, om sjukvården. Det, mm. det finns någon sorts kysteri att vi ska mäta allting. Eh, och då använder man gärna, eh, då letar man upp mätetal som går att mäta. Det är inte alltid, alls, alltid säkert att de mätetalen reflekterar bra polisverksamhet eller bra sjukvård för den delen. Och sen så säger man att om det ska göra så si så många blås av relationsvåldsärna så ska si och så många redovisas sin si och så många dagar och så vidare. Och så Och så blir ett, ett beslag av cannabis till exempel blir 50 beslag plötsligt för att de låg i 50 påsar eller något sånt. Så kan det vara och det kan bli så att man blåser på en bro där ingen är full för att man ska få upp sina blås. Och det kan vara så att man har ärenden som är jätteangelägna men som inte mäts i någon av de här staplarna som läggs åt sidan. Och det skadar också. Man har, det här, den här pendeln har vänt lite nu. Det Det värsta pinjaktshysterin är över skulle jag säga. Det finns fortfarande kvar men, men det är på väg att, man, man är på väg att förstå att, att det är inget bra sätt att, att styra en verksamhet på. Men, alltså, ett problem också i, i vad gäller polisen är att det är en traditionellt sett ganska hierarkisk struktur. Om chefen säger leverera de här siffrorna eh, trots att en, en eh, lägre enhetschef eller gruppchef ser att ja, men det här är inte bra polisverksamhet så finns det en, en, en tendens till att lyda order. Eh, mm. Alltså på en lördagskväll då om vi behöver, eh, vi ligger i back med, med blåsen till exempel när vi egentligen borde varit utanför den lokala krogen och förebyggt brott. Eh, Sådana exempel finns. Eh, mm. Så att det, visst, det, om man pratar systemfel så sättet man mäter polisverksamhet eh, är ett systemfel. Eh, mm. det, där man inte då, det blir för kvantitativt. Man använder, det kan vara bra att mäta om man använder mät mätningarna som någon sorts information till eh, verksamheten och, och, och, för att bli bättre och för att förstå bättre vad man håller på med men när mätningarna blir eh, ett sätt att styra verksamheten mm. eh, att vi gör det vi mäter då påverkar man och, och verksamheten måste styra den snett och det påverkar ju också eh, motivationen för medarbetarna känner man att man inte längre jobbar med det som Så är. måste bäst? vara oerhört frustrerande absolut Därför att jag gissar, kanske inte alla, men en del som blir poliser, det finns ett drag av att man gör det av någon slags kalva. Jag vågar väl tro att de flesta och i alla fall att det är en del av anledningen till att man blir polis. Ja, för man lär inte bli så jävla rik på det. Det blir man inte det kanske man inte blir av någon form av arbete i Sverige om man inte är börsbolagschef men då måste man göra affärer men det är en annan, det är en annan historia du har skrivit bland alla de grejer du har skrivit så har skriver skrivit om hatet mot polisen kan du Det finns ju ett sånt där larvigt jävla hat. så jag har ju minst när jag var ung på 50-talet. Då var man livrädd för Fabropolisen va. De kom i sån Opel-kapitän Opel och eh, det var stora bylingar som... Vi sprang ju om vi busade så sprang vi för livet. Man bara närmast det där. Idag är det ju inte riktigt så va. Eh, sen är det inte kanske... Poliserna ser inte ut som Sigge Fyrst längre, riktigt. För på den tiden kunde de peka och så gjorde folk som han... Det funkar inte så. Men det finns ett, det finns ett slags polishat. Jag märkte ibland bland folk som ringer, det är snuten, det är bara idioter och de är", och så vidare. Vad beror det på, tror du? Ja, det är en jättekomplex fråga. Men äh, ja, man får börja någonstans så det är klart att ett polisingripande i sig... Äh, ...innebär ofta någon form av inkräktande på en annan persons integritet... och ...någon form av kränkning. Oftast så är den kränkningen motiverad av någonting. Eh, ibland så kan det vara så att en person blir kränkt på ett sätt... ...där polisen kanske agerar eh, mindre professionellt. Man gör ett misstag, man, man går på fel person... ...man ber inte om ursäkt eh, efteråt och så vidare. Eh, så att, att, att folk kränks av poliser, det händer. Eh, och det finns som sagt, vi har 20 000 poliser i Sverige alla är, är inte alltid på topp jämt vissa kanske inte borde ha blivit poliser även om jag tror att det, det är ett undantagsfall de flesta är, är duktiga och professionella men som sagt, ibland agerar man i, i pressade stressade situationer och då kan det vara så att om en person kommer emellan när man gör en tjänståtgärd, det kan vara att man är utsatt för till exempel ett bakhåll eller man, man jagar en rånare man man är stressad och, och en person eh, som har ett signalement som stämmer in till exempel på någon som är beväpnad, kan bli brystbehandlad. Eh, så sånt händer. Och då, och då gäller det som sagt, naturligtvis från polisens sida, när man har möjlighet att backa hem och be om ursäkt och förklara. Det, det är väl en del, tror jag. Eh, och att... Eh, Att en del kollegor ibland kan bete sig oprofessionellt, vilket såklart också händer eftersom poliser är människor och som sagt vi är 20 000. Det är också en del i det hela. Sen så tror jag också att det blir, alltså det formas kanske speciellt i vissa subkulturer ungdomsgrupper, kanske speciellt då i utsatta, segregerade områden en, en föreställning liksom, som sprids från ungdom till ungdom om, om Polisen som någon sorts fiende. Och den, det är tyvärr lite av en självuppfyllande profetia. Alltså om, om du har ett antal ungdomar som förklarar, och det här är ofta så, ofta kan det vara så att de som, som är mest aktiva måste sprida den här berättelsen om polisen eller om Aina eller vad det nu kan vara, som elak, som... Eh, äcklig som förkastlig på alla sätt det kan vara människor som haft med polisen att göra för att de är aktivt kriminella mm. och det är klart att om, om du blir gripen för narkotikabrott eller för inbrott, rån vi, polisen vet att du är en aktiv eller en kriminellt aktiv person då kommer du också ofta bli kontrollerad såklart Det vore tjänstefel av oss att inte försöka ha koll på dem som är aktivt kriminella apropå att lösa vardagsbrott mm. och så. Mm. Eh, och då blir det lättare att du, du får att du bygger upp ett polishat, en känsla av, av vi och dem gentemot polisen. Eh, och så länge de personerna eh, har eller tillåts ha inflytande i sina lokalsamhällen över eh, lokala subkulturer, alltså ungdomskultur, så kommer den eh, uppfattningen också att bli ganska lätt att sprida. Och då blir den ganska mycket självuppfyllande för att då, även om poliser eh, gör sitt bästa för att få möt, vara professionella i möten så är det inte alla poliser som alltid eh, lyckas med det. Eh, och om man blir bemött, eh, om ett, om ett möte börjar på minus genom att man möter en ungdomsgrupp som, som från början är, är aggressiv, som tycker illa om en, som är provocerande då krävs det ännu mycket mer professionalism för att få ner det. Att inte ta, eh, att inte ta åt sig personligen eller bara... Ja, ja, lyckas men... kommunicera någon, mm. alltså, apropå det där med som, alltså, direkt med att peka så är det ju inte, och speciellt inte i vissa miljöer. Eh, och då gäller det att försöka det så professionellt som möjligt. I vissa lägen är det helt omöjligt, till exempel om du blir utsatt för stenkastning i ett bakhåll. Finns det, det, det går inte att prata med en sten som flyger mot dig. Nej, nej, nej, det förstår jag, eh, och och då, det förstår jag. Uh, Då är det är klart att man blir förbannad det är högst mänskligt, det förstår jag också uh, ska, vi ta, uh, vi, vi, ska på klockan. vi ta vi tar en kort paus uh, jag är strax tillbaka med Martin Marmgren som är bloggande polis och delvis kontroversiell både hos sina kollegor och har varit till och med bland en del uh, namnkunniga jurister vi är strax tillbaka, där i är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Berg. Polisen talar vi om Aina kallas de ibland nedsättande av eh, en del förortslynglar eh, i första hand Aina tror jag förresten kanske du vet om jag har hört någonstans att det ett, ett, ett, ett, kommer från turkiskan och då är ordet Ainazi det är någon som inte har en spegelbild alltså ett, någonting sånt någon, om det är att, att man är falsk eller något, vet du var det kommer ifrån Du, har faktiskt ingen aning. Alltså jag har också nej. hört att det kommer från turkiska, men längre än så sträcker sig tyvärr inte min jag, kunskap om ordet. Nej, nej, okej. Okay. Då får släppa ur det. Om någon som är bra på eh, turkiska eh, får ringa in och förklara hur det där hänger ihop sen. När vi en gång i, i programmet här ska släppa på detektiven allmänheten. Eh, kan vi ta lite grann om koranda? Polisen anklagas ju ofta för att ha, ha en, en koranda som är något utöver det vanliga. Kåranda finns ju bland läkare, det finns inte minst bland journalister som alltid ska försvara varandra och så vidare. Skillnaden när det gäller polisen är att det kan ju bli ganska allvarliga följder om man täcker upp varann, kanske allvarligare än, än, än, jag ska inte säga en läkare och journalister men åtminstone i andra kårer så att säga, om man skyddar varandra, för att det kan betyda så mycket för folks öden helt enkelt. Hur är det med kårandan inom polisen? Ja... För det första skulle jag säga att absolut finns den formen form av kårande. Och det finns positiva och negativa aspekter utav det. De du tog upp var, var negativa aspekter. Jag skulle också säga att den troligtvis är, vi var inne på det lite förut, men betydligt mindre utbredd och mycket mindre kraftig och styrande än vad den var för 10, 20, 30 år sedan. Mm. Och det tror jag har att göra med att polisen är mycket bredare nu. Förr så var det vita män i, i, i många unga då, men alltså det var en väldigt homogen grupp och uh -huh. det blev lättare att få en, en, en viss skårande, bara att man fick in mycket kvinnor, tjejer tror jag bröt upp delar av den gamla sortens När man ju bredare rekrytering vi har vi rekryterat många fler med någon form av utländsk bakgrund och från olika delar av samhället det fungerar också för att bryta upp den negativa skåranden men visst finns det kvar Går det att göra något åt det? Ja, det, det man gör. Alltså en bredare sammansatt grupp, alltså en heterogen grupp, är mycket mindre känslig för fenomen som mm. Och Jag skulle säga, jag har egentligen, där jag har jobbat, stött på väldigt väldigt lite av den negativa det, folk är, De kollegor som jag har jobbat med har haft en lojalitet mot uppdraget mot myndigheter, mot sina chefer och naturligtvis mot kollegor men inte på ett sånt sätt att jag har upplevt att det går ut över allmänheten över tredje man på något sätt och det är någonstans där jag drar gränsen att det, lojalitet behöver vi för vi har ett utsatt yrke ibland så är det väldigt hög press och ibland hamnar vi i livsfarliga stationer och vi behöver stötta och hjälpa varandra men vi måste göra det på ett sätt som inte går ut över någon annan, då är det okej okay. men om, om kårandan blir På ett sådant sätt så att det går ut över någon. Det klassiska exemplet är om man till exempel underlåter att, att, att korrekt rapportera om en kollega skulle göra sig skyldig till brott. Någonting jag inte har sett under min karriär. Men mm. det är i så fall negativt och acceptabelt kvarande. Mm. Mm. UMF heter en Facebookgrupp som betyder under. Uh, vad är det nu? underbetald, missförstådd, förbannad eller? Ja, missnöjd. Förbannat. Missnöjd det var det förstås, ja, ja. Det har skrivits en del om det i tidningarna senaste tiden för det har varit en redan rätt grova generaliserande och rasistiska kommentarer och så. Det är en hemlig, jag vet du är hemlig, nu är den inte hemlig längre. Men en sluten grupp på Facebook som omfattar då en fjärdedel av landets poliser ungefär. Du har skrivit om den också och tagit den rätt mycket i försvar. Ja, det är väl. Jag försökte problematisera. Jag skulle säga: Jag har kritiserat en hel del av eh, övertrampen i UMF. Det har jag gjort innan det blev en mediefråga. Jag skrev om det i somras. Eh, men en media har en tendens att polarisera. Alltså, det är lite antingen eller. Eh, och vill man. Eh, jag, när man skriver dem Jag förstår att man skriver om UMF för en del av de kommentarerna som är där tycker jag inte är okej. Okay. Eh, och den visar på just. Det vi pratade om förut en negativ kåranda där man, alltså poliser när de kritiseras antingen som enskild, att enskilda personer kritiseras eller oftare att man upplever att kollektivet poliserna kritiseras genom att man kritiserar någon, någon skjutning, något ingripande, någon eh, utrednings vad, vad det nu än kan vara så går en del i en sån försvarställning att de helt tappar all sans och balans eh, och gå till personangrepp, man har svårt att, att se att det kan finnas konstruktiva inslag i kritik. Man, ja, man, man blir, det blir väldigt mycket ut och det blir ett sätt att tänka i vi och dem. Och det har funnits på UMF. Det är en, en liten del av alla som skriver där, men just den tendensen att, att ta, svårigheten att ta kritik, det att man delar in, det blir att vi- och dem-tänkande gentemot de som inte är poliser. Det, den, den sortens negativa vikorande förekommer där. Men Och det är någonting som vi behöver ta i tur med. Vi behöver prata om det. Jag tror att vi behöver lyfta etikarbetet mycket mer. Vi pratade förutom pinjakt och styrningen av polisen har varit väldigt, väldigt resultatfokuserad länge. Det är siffror. Du ska leverera rätt siffror till din chef. Vilket innebär till exempel att för en IG-polis. Ige, vad då? En uttryckningspolis, radio. eller gumma. Radiobilsgumma. Det du levererar då är till exempel med blåsen, det mäts. Om du tar hand om en person som mår psykiskt dåligt som kanske är suicidal, mm. det är ingen som mäter det någonstans. Nej, nej, nej. Sånt, sånt prioriteras inte uh, och man pratar inte om det särskilt mycket. Uh, för det går inte upp genom leden på något sätt. Och det, så att det finns många sätt som, där polisverksamheten brister vad gäller att fokusera på vad jag tycker då är de viktigaste sakerna med uppdraget. Det här med att tjäna, hjälpa, skydda och skydda skydda, hjälpa, ställa till ja, rätta. Precis. Och istället så blir det en, en, en produktionsmaskin. Och det tror jag påverkar eh, inställningen hos en del poliser tillsammans med, med den här negativa eh, kåranden det här viromtänkandet. Eh, omtänkandet. Men vad gäller UMF så tror jag att det också är viktigt att ha, ha koll på alltså det här är en grupp, 5000 poliser ungefär är medlemmar. Du blir medlem jag blir medlem genom att någon lade till mig. Eh, det är inget, jag, det, jag fattar inget aktivt val någonstans utan plötsligt så är jag bara medlem. Så har de allra flesta blivit medlemmar. De, den Det är majoriteten av de här 5 000 är aldrig inne och skriver. Jag vet inte om de läser heller. Utan det är ett gäng som är, är ganska aktiva. Och framförallt skriver de frågor som har att göra med eh, kårens situation. Det kan ha att göra med avtal, löner, arbetsmiljöfrågor, utrustning. Ja, ja. Mm. Och det, sen har det förekommit en del trådar eh, som har börjat när det har blivit mer av ett pratforum för vissa. Om man har lyft en fråga om att... Eh, Elisabeth Höglund har sagt att poliser är fega till exempel i något tv-program. Då, då kommer de här, lite trollen kan man kalla dem, upp och, och går i, i, i försvarställning och, och tappar helt begreppen. Men det är alltså inte temat för, eller, för sidan. Nej. Och det känns lite så att man hävdar att alla de här 5000 poliserna är kvinnofientliga rasister. Då blir det liksom inte sakligt. Det är ingen som har skrivit det, vad jag har läst. Ja, jag har läst det sånt. Ja, ja, nej, men inte av tidningarna. Ja. Säkert kommer idioter som har kommenterat. Det, det skulle förvånar mig inte. Det skulle jag nästan utgå ifrån. Mm. Men icke i massmedia. Du skulle aldrig vara så klumpig att uttrycka sig så nämligen. Och skriva att alla är detta. Nej, jag, en, emot mig ett det, exempel om du vill. Ja, jag kan inte citera just nu men en del artiklar har, om inte explicit satt det, så, så i alla fall insinuerat. 5 000 poliser är och sen Skri, 5 000 poliser skriver om det här och det här och det här. Alltså som att alla 5 000 var aktiva i den sortens diskussion. Ja, fast det är också en tolkning av det. Man, ja, men, man lär sig som journalist när man sig skriva saker så att... Så att ingen kan säga att det är faktafel fast du ändå exakt, har lyckats säga det. Som, exakt, det kallas för dragning och det ingår i jobbet att man ska göra ibland. Nu ska vi ha, inte en dragning men vi ska ha nyheter. Efter nyheterna, det vi ska tala om, om Martin Malmgren och jag är dödsskjutningen där i hus den som anses eh, ha lett till de här kravallerna där. Nu blir nyheter. Det här är Ashberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Ashberg. Martin Marmgren är bloggande polis. Han jobbar i, i vid polisen och han har skrivit en del om och han deltog faktiskt, delvis inte i själva dödsskjutningen men i det som hände runt omkring eh, när, den här, när detta hände i Husby och detta som anses sen ha varit någon slags tändande gnissna för de kravallerna. I en av dina bloggar Martin så skriver du att ingångsvärdena var ett olaga hot mot en väktare samt en uppenbar psykisk ohälsa. Det gällde den här mannen som sen eh, blev skjuten. Eh, det var ju inte liksom skäl Då, att gå på som, som det gjordes det låter inte så nej alltså ja, det var en, man hade en svår bedömning att göra det var, det var frågan om en man som sagt han hade hotat en väktare med kniv eh, sen syntes han i sin lägenhet först tillsammans med sin hustru eh, arm i arm på balkongen eh, därefter själv med kniven i samma kniv igen då i handen den hade han inte haft när han var ute med sin hustru Och visar upp den. Vid det laget hade jag och mina kollegor eller min kollega för dagen lämnat eftersom det fanns så pass mycket poliser på platsen. Men, men det var väl de ingångsvärdena man hade och jag har full respekt och full förståelse för att det finns en oro i, hos insatsledningen att alltså, vad, vad händer med den här kvinnan just nu? Var... Då, vet, då vet ingen eh, i det läget att de hade varit gifta i 37 år eller vad det var. Ja, det, jag har inte den informationen men nej, jag utgår nej. från att man, det måste ha varit väldigt lätt att ta reda på eftersom Aha, man okay. var in i sin egen okay. lägenhet och de var skrivna där båda två så ah, okay. det varit ja, Då kanske det. jag sa fel här nu då, helt enkelt. Ja. Men då hamnar man i en situation där man, man försöker få kontakt med de här, det här paret genom dörren och, man, och de svarar helt enkelt inte. Man, man försöker förhandla. Vi har dukt, jätteduktiga förhandlare på plats. Uh, som försöker etablera kontakt då, och, och utan resultat helt enkelt och då har insatsledningen ett beslut att fatta huruvida man ska gå in eller inte och på vilket sätt man ska gå in uh, och då är ingångs... alltså anledningen till, till att gå in då det är ju att om man är orolig för att den här uppenbarligen psykiskt labil mannen som, som har viftat med en kniv skulle skada sin hustru mm. Och anledningen till att inte gå in är att han har inte på något sätt visat någon aggressivitet eller, eller att man, man har inte sett att han har hotat sin hustru. Och jag har full respekt för att det är ett jättesvårt beslut. Mm. Det och jag har full förståelse för att man han har en kniv, han har hotat en en väktare med, de flesta med, ett av de vanligaste, kanske det vanligaste mordvapnet i Sverige, det är ju den här tandade brödkniven va, mm. eh, som finns i varenda kök eh, men vad han har gjort för, förut alltså han har viftat mor på, på offentlig plats mot en väktare om jag fattar det rätt i övrigt så har han en kniv hemma, det har alla människor ja, och han visade dessutom upp kniven på balkongen okay. och ylade ja. mot, mot himlen. I, och det här var ju efter att insatserna hade dragits igång så att då upp, förstod han säkert att det var någonting eh, alltså han kände säkert någon form av stress eller mm. där, utav mm. att det hade bullats upp med, med, med polis runt omkring och det kan säkert ha föranlett att han valde att gå ut och, och visa kniven eh, som någon form av hot mot i allmänhet riktat mot de som eh, som var där på platsen. Eh, så att Jättesvårt beslut. Det, jag har försökt vara noga med att inte kritisera någon, vare sig insatsledningen eller de som gick in i lägenheten. Alltså alla hade svåra jobb att utföra. Det anledningen till att jag skrev var att jag tyckte att slutresultatet i sin helhet blev inte okej. Okay. Men det, det, var Nej, det blev djupt tragiskt? Ja, det blev ju tragiskt och att det krävs... Någon form av själva sakens för polisen som myndighet. Var, var någonstans gick det fel? Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Alltså när man valde att gå in, kunde man valt att gå in på ett annat sätt när hotbilden var så pass luddig som den var? Eh, kunde vi använda andra verktyg? Skulle vi, fanns det någon, någon annan taktik? Som sagt, skulle man gått in överhuvudtaget? Det fanns massa frågor. Och, och är det inte så att. Att jag var ute efter att säga att någon gjorde fel. Utan bara att men det här blev ett, ett ja, katastrofalt resultat. Vad, vad kan vi lära oss av det? Mm. Det, var, det var också en del saker efteråt som jag tycker sköttes lite klantigt. Man gick ut med fel information till exempel. Vilket jag är lite svårt att förstå. Och de inblandade i själva handlingen, alltså den själva akuta handlingen där. De förhördes inte de, på ett sätt som borde polistekniskt ha varit korrekt. Va? Ja, och det här är ju fråga om rutin. Det, det finns ingen rutin som säger att man hör, förhör poliser som har varit inblandade i eller vittne till en, en sån här allvarlig händelse direkt. Det finns ingen rutin som säger att man inte gör det heller. Och då okay. var det en, en, ja, ett befäl då, chefen för de här killarna som gjorde inbrytningen som bestämde att de ska inte föröras. Uh, och det är också en ja, jag har full respekt för att man behöver komma in och få debriefing uh, och om en person eventuellt kan misstänkas för brott och den, den som har skjutit ett, ett dödande skott han har ju naturligtvis rätt i advokat Jaja. om man ska förhöras men, mm. men det, jag kände väl också att det hade gått att lösa på ett annat sätt det hade, om inte annat gått att förhöra tycker jag då de som inte själva kunde misstänkas för något, någon form av brott är uh, mm. uh, uh, något sån här tät anslutning till händelsen innan man Genom debriefing hade pratat ihop sig för. När man, när man, när man debriefar så eh, kommer man ha en ensad bild efteråt. Oavsett avsikt. Eller, det det, det så. blir så ja. Det blir så. Mm. Du skriver eh, också om att ställa frågan om varför man till exempel använde elpistol. Det är ju inget som polisen har här. Nej och... Man... Det hade väl... Säger, nu är jag lekman, va men eftersom du har ställt frågan så tycker jag att jag har lite större rätt rättställan igen. Jag har själv blivit skjuten med elpistol, alltså vi gjorde ett program om det och jag kan säga att man har ingenting att säga till om när de där små spetsarna går in i huden och strömmen slås på. Man är, kan inte rimligen betraktas som en fara för sin omgivning för har man tur så slår man sig inte, med ramlar och kul. Och när strömmen slås av, då är man omtumlad men kan resa sig och knalla därifrån. Och Det här är ju varit en alldeles utmärkt, ett alldeles utmärkt sätt att lösa den här situationen på om vi hade haft tillgång till de verktygen. Uh, jag tycker att man har, man har fastnat lite vad gäller redskap, uh, icke-dödliga vapen för polisen. Vi, vi har inga. Det funkar inte pepparsprayen uh, och, och man inte känner att man kan lösa det eller är för farligt att försöka lösa det med batong uh, då återstår skjutvapen och skjutvapen är dödliga. Uh, det är ett rätt stort steg mellan batong och skjutvapen. Ja, och, och mellan pepparspröj och skjutvapen. Ja, det. Och det kan finnas andra. Alltså det, elpistol är en möjlighet. I, hade i fråga reagerat som du gjorde det hade ju varit löst, som du säger. Mm. Då, hade, då hade man kunnat lösa situationen utan att det, den ble, det blev den här dödliga, tragiska utgången. kan finnas andra verktyg. Man skjuter beanbags, alltså olika former av mm. icke-dödliga vapen då, som speciellt, eftersom det här var en specialenhet som var på plats så Hade polisen haft tillgång till, och det var en planerad inbrytning där man hade alla möjligheter att utrusta sig efter den situationen, så hade man haft tillgång till fler verktyg, då, fler icke eller vapen, då hade ju de varit uppe och man hade haft möjlighet att agera offensivt med dem istället för att hamna i en i en nödvändssituation där man det, skjuter så. För det har varit en del skjutningar, mycket spektakulära sådana. En del av dem är föremål för utredning fortfarande. Jag tänker på alla de här. Skotten vid Stureplan som gick in rakt in på ett gym till exempel. Det var Vilda Västern. Det var inte just vid Stureplan, men bredvid. Det florerar eller... Jagas runt på, på nätet nån någon slags film av två poliser som skjuter skjuter två hundar. Jag vet att inte minst bland hundvänner har detta väckt skri Med en jävla massa skott laddar de iväg för att, för att ta koll på de här hundarna och så vidare. Eh, det... Kan man ju tänka sig att det du säger om andra verktyg och så skulle kunna undvika kanske inte det här rånet jag vet inte men vad, vad, vad, har du någon teori om vad det kan bero på att det har, det, det har hänt det finns ytterligare ett par exempel som jag inte kommer ihåg på nu där man kan ifrågasätta åtminstone som lekman att det har varit de har varit poliser som har varit allt för trigger happy helt enkelt. Så jag tror, nu är inte jag heller någon, någon forskare och har koll på internationell statistik men jag tror faktiskt helt ärligt att svensk polis skjuter ovanligt lite eh, om man gör en internationell jämförelse. Mm. Eh, och det, det är ganska få skjutningar per år, för framförallt är det väldigt få skjutningar med dödlig utgång om man slår ut över ett antal år. Eh, vad gäller skjutningen in i gymmet så var ju det, alltså, en Kollega som börjar skjuta i ett upplevt nödvärn eftersom det stod en person med en pistol där. Det fanns inget möjlighet för en kollega att förstå att det inte var en skarp pistol utan en startpistol. Mm. Och det, jag vet inte så mycket detaljer om det, men om man känner att, man är, att det är en, en väldigt överhängande fara för ens eget liv, att det räcker med det tar en, en halv sekund så har han lyft och tryckt av. Och så, mm. Då kan man nog komma ganska långt in i stresskonen Och då blir det väldigt svårt att se. Så om jag har förstått, jag, jag har inte läst Dom... Nej, nej, inte jag heller. Ja. Men jag har förstått eh, domstolen rätt så säger de att han borde ha insett att det fanns en fara mm. bakom. Men jag kan tänka mig att det kan vara väldigt svårt att börja tänka, så ser man inte eh, direkt att det är människor bakom. Så blir det nog svårt att måla. Nej, jag efterslag. förstår att stressen måste ju vara oerhörd alltså. Oerhörd. Mm. Man ser någon som riktar vapen mot den och sen att det inte är riktiga vapen det kan man inte bedöma på ett sånt avstånd. Samtidigt så tycker man ju då som lekman att detta är ju någonting som varje vapenbärande polisman skulle ha liksom tränats och tränats och tränats i att kunna hantera den formen av stress. Ja, nu, nu är det inte... Vi, vi jobbar med hela tiden. Vi tränar inte så jättemycket. Men eh, vad gäller stren, den skarpa stress där någon står med ett vad du upplever och livsfarligt vapen framför dig den är nog svår att träna på. Eh, för det, det är svårt att lura någon till att tro att du befinner dig i akut livsfara. Mm. Eh, så att visst, man kan träna skjutning i det här fallet. Så om man för, kan träna på att försöka ha en, ett, en så bra uppfattning om om sina omgivningar som möjligt innan man börjar skjuta men gissning är att med tanke på att det var en glasskiva där bakom så hade han aldrig en, eller en nej, aning om att det fanns Nej, fann nej men mitt i stan det. det finns ju så det är kul att och då kan börja mm. fara som fan där mellan husväggarna ja. Nej jag, jag visst, ju, ju mer träning desto bättre, men mm. vissa situationer är nog svåra att, mm. att vara helt förberedda på. Okej. Okay. Eh, vi ska strax släppa på detektiven i allmänheten här, men om du bara lite kort så, vad skulle du vilja ändra inom polisen? Dels styrsystemet. Jag skulle vilja... Eh, Väldigt tydligt markerat. Visst, vi kan fortsätta mäta saker, men det är inte ett kvalitetsmått. Det är ingenting som vi ska befordra chefer efter beroende på vilka siffror de visar upp i sina stapeldiagram. Det är ingenting som, som justitieministern ska gå in och säga att ja, men det här är en bra polis, det här är en dålig polis. Utan det kan vi använda som information. Vi ska lyfta etikarbetet. Det grundläggande uppdraget är att vara polis, och det är ett arbete som man behöver göra, både alltså, Ledningen behöver vara drivande, men tillsammans med facket. Vi behöver höja takhöjden. Nu är den bra på vissa ställen, men väldigt låg. Vad menar ställen. du med takhöjden? Det måste vara öpp alltså, Vi behöver bli öppnare, både internt, där vi blir bättre på att ta, diskutera ta, saker internt. Vara kritiska mot varandra och kritiska mot hur vi bedriver verksamheten, utan att det ses som ett hot eller ett problem. Vi behöver dessutom vara bättre på att ta kritik från, konstruktiv kritik från allmänheten och samhället vi, be, vi får inte gå så mycket i försvarställning utan vi måste lyssna när vi blir kritiserade och plocka ut eh, det konstruktiva och lära oss av det mm. Blir en ännu mer lärande organisation Okej, okay. eh, nu får ni börja ringa och tala med Martin Malmgren som bloggar Vad heter din blogg förresten? Ja, är... det är två bloggar Ja, Martins polisblogg heter den tror jag Som jag skriver om heter, Och sen tror jag den andra heter Martins funderingar Ja, ni kan nog använda Goggle Så hittar ni båda om ni söker på Martin Marmgren eh, 0211 1213 Det börjar ringa Vi är strax tillbaka Ni lyssnar på Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio 1 Aschberg Ja, just det. Nu ska Martin sätta på sig lurarna. Han är beredd att tala med detektiven allmänheten. Vad har vi nu för någon som står först i kön här? Vi börjar med Lisa. Varsågod, Lisa. Hej. Jag har en vän på söder som heter Konvaljen. Känner du till honom? Uh, om det var en fråga till mig så nej. Ja, alla frågor är, det... är till dig Konvaljen <laughs> är, är den här gamla trubbaduren. Den gamla kåkfarare som blir trubbadur, va? ja. Ja. Jag jobbar ju i västerort och har tyvärr <laughs> jättedålig koll på... Ja. på uh, uh, ja. Vad är grejen, Lisa? Han satt i en park och tog en öl. Ja. Då kom polisen och satte på honom handfängsel. Oj då. I vissa jag parker rull... får man inte dricka. Nej, men... Och, och så fick han rulla på gräslänten. Och sen tog de honom till polisstationen och där fick han en omgång. En 80-åring... Ja, om, om det har skett som du berättar, så är det naturligtvis helt oacceptabelt. Jag, jag har inte varit på platsen så är det är svårt för mig att, att säga om det händer precis så som du berättar. Det kanske finns, ja förhoppningsvis så, så finns det andra perspektiv på händelsen. Men oavsett så låter det som ett väldigt dåligt ingripande. Och naturligtvis får man aldrig misshandla någon. Så man, alltså, du får använda våld för att hantera en situation. Aldrig någonsin misshandla någon. När Men vi hanterar. Jag inte så jag fattar det. Men Lisa, Lisa det, är svårt, det, det, måste jag säga, det måste vara svårt för Martin att snacka han om det. Han jobbar i ett annat distrikt till att börja med. Hade han jobbat där och det hade skett så, så hade han kanske hört talas om det. Ja. Ja, mm -hmm. när, när vi har att göra med människor som är brusade eh, eller överhuvudtaget påverkade så målet är ju alltid om man nu behöver. Om ta någon enligt Lobb, alltså för att den är, för, han är för, eller hon är förbrusad för att ta hand om sig själv, då ska det såklart ske, eh, ja helst utan någon som helst våldsanvändning, eh, utan ett, för man, ett samtal och sen så hjälper man personen i fråga till tillnyttringsenheten och Sankt Göran beroendeakuten. Nej en... men han, han blir aldrig sådär full. Mm. För det mesta så händer polisen ut ölen som har när sitter där. Lisa, du fattar att Martin säger att om det är som du har sagt så är det åt helvete. Mm. Längre kan ju inte han komma. Mm. Jag ska I detta ska om, fall. Om, jag ska bara Och jag, om jag håller med om honom. honom. Det är klart att det är det om det är som du säger. Mm. Men jag ska bara tala om vad som för sig går i Sverige. Ja, ja. Okej Lisa. Tack så mm. Då tar vi Anders. Varsågod Anders. Ja, ja, ja. Den frågan går den där skjutningen. Jag kommer Talar om Husby nu, så att vi talar om nej, samma? Nej, nej, Den andra skjutningen. Är det den vid Stureplan, eller? Ja, han sköt hej där. Jag tänkte på att, ja, vd-börande vad nu heter. Jag, jag missade namnet. Martin Marmgren är gäst här. Martin, Martin sa hela tiden att det är svårt. Jag tänkte på det. Jag, jag, jag reagerar lite grann på att, att hela tiden så var, det, var allting var svårt. Det är svårt, att veta, och det är svårt att veta hur man reagerar i situationen. Så risken är att vi har en massa poliser som inte vet hur de reagerar i livsfarliga situationer. Ja, alltså krast så absolut. Det, det är klart att man tränar så gott man kan. Det tränas på polisskolan. Och vi har träning i taktik. Mm. Du har då, fått en testerna, en ny... då är ju inte testerna tillförlitliga i så fall. Det, det är... Nej, men... Alltså poängen är att du kan ju inte sätta... Alltså om, du, om du är ute efter att vi ska veta exakt hur vi reagerar i en livsfarlig situation då måste du testa alla genom att få dem att tro att deras liv är i fara. Nej, nej, nej det är inte alls så jag menar. Men jag, tänkte, jag tyckte att jag tyckte du tog lite lätt och bara sa att det är svårt. Så, det var så jag menar. Det är klart att det är svårt. Det är väl därför inte alla kan bli politer, så tänker jag. Ja, men, men återigen... alltså jag... Har ingen, jag kan inte säga om polisens antagning är perfekt eller inte. Det finns säkert Nej. saker man kan göra bättre. Men min tanke var att de här, han som gjorde en sån grej, jag tycker inte att han ska vara polis. Tycker du det? Ja, jag, nu vill jag poängtera att den här händelsen har jag läst lite grann om. Jag är absolut ingen. Eh, jag har ingen djup insikt i det. Men alla, efter, alla vet ju vad kårandan är så. Ja, i körande nu det där var ett ganska generaliserande. Vi har faktiskt jag vet när du kom in i program? Vi har diskuterat detta för en stund. Sedan. Nej, jag missar det för mig. Ja, ja, okay. Jag var utsatt för det, det kan jag säga. Men, ja. men ja, ja, alltså jag tycker att om man inte om man inte klarar av en livsfarlig situation, vilket jag tror jag jag tror kanske jag har fel ingår i polisens yrkesutövning att hamna i livsfarliga situationer. Om man inte klarar av dem Först jag fast det är, fast det måste jag hålla med om. Det är väldigt svårt att veta. Det, det ska ju vara robotar i så fall som man kan nej, men, programmera nej, men den personen, för alla situationer. Det är personen som inte har klarat av det här. Vad var så jag menar. Ja, den man, personen borde ju inte vara polis tycker jag. Ja, okay. Först generaliserar du lite om livsfarliga situationer. Situationer kan ju se ut på väldigt olika sätt och, och vara farliga. Och Olika personer har olika svårt att hantera dem. Sen Genom träning och förhoppningsvis genom ett bra urval så hoppas vi att de personerna som är poliser är så lämpade som möjligt. Men Det innebär inte att man alltid kan lösa alla svåra situationer, perfekt. Vad gäller den här skjutningen som sagt, det är svårt för mig att säga men om du upplever att någon riktar ett vapen mot dig så kommer du att hamna i stresskornen. Och så länge du tror att han faktiskt skjuter mot dig med den här som visar sig senare då vara en startpistol så kommer man antagligen för att rädda absolut, absolut, sitt eget. Och... Och det, ja. det säger ingenting om. Nej. Och, och det, det är en exceptionell situation. Sen visst, man kan säga att att, eh, att han, Det hade varit jättebra om man hade uppfattat att ja, men den, bakom den här glasrutan i byggnaden längre bort så fanns det människor. Det är kanske är bättre att jag slänger mig åt sidan så att jag inte riskerar att träffa någon. Absolut. Men det är väldigt höga krav att ställa. Jag är inte säker på att det är rimliga krav att ställa. Jag är inte säker på att jag själv Nej, grann, har reagerat bättre. Det är som jag tycker att eh, vi ska ha, om jag har en busschaufför så ska han kunna hantera bussen. Ja, fast ja. Det, du kan inte riktigt jämföra och köra. köra. Det visst kan det vara komplicerat att köra buss, men att jämföra det med att någon, du tror att någon håller på att skjuta ihjäl just nu med pistolen och meter framför. dig väl? Den haltar nej. faktiskt. Ja, men alltså, jag man att kela höga krav. Det tror jag menar jag... Men det tycker Martin också. Vi, nu kommer vi inte längre här. Nej, jag tror. Hej. Okay. Ja, tack så. Ja, tack så bra. Tack. Då har turen kommit till. Nu ska vi se här. Oscar. Kom igen, Oscar. Ja, hej Robert. jag kör bra? För jag sitter i kör bil. Ja, jag vill ju höra dig. Hej Martin. Hej, hej. Eh, hur står det till? Jo, Oscar, det är bra. Hur är det själv? Det, det låter ju bra. För det första så heter jag inte Oscar. Men jag är så pass snöjig så att jag kan inte lämna mitt riktiga ja, namn. Ja, det gillar inte. Men jag väljer att inte fimpa dig om du kommer till ärendet. Ja, ärendet är ju att... Eh, vad tycker du om de skjutningarna som... Eh, ja, som skedde i, i Västerord, så att säga, i Tjönsdag för att vara mer specifik. Nu har vi pratat om det för en liten stund sedan. Du kommer in sent till. Nej, vi har inte pratat om det för han pratar om skjutningar mellan kriminella grupperingar. Ja, så förlåt, jag jaha. Menar, okay. ja, då är jag alla med. Då är jag med, sagt, det är Alla är inte ah. med. Alltså, det är kriminella grupper. De senaste skjutningarna på den här grillen, eller vad det var. Mm. Ja, menar, om du kommer ihåg det så pratade jag med Robert för en vecka sedan just vad det gäller den biten. Ja. Oh. Jag kommer inte ihåg det på raka, men nu, nu förstår till och med jag frågan och Martin får svara. Ja, alltså, för det första så är det naturligtvis helt oacceptabelt och, och, att gäng eh, på det sättet skjuter. Alla, alla brott ska bivras, men om vi pratar om skjutningar på allmän plats som det här har varit frågan om, så är det bland de grövsta brotten vi har i, i samhället och, och det är en uppenbar fara för allmänheten i ett fall skjutningen i Tensta blev en kille som inte hade någonting med saken att göra, väldigt allvarligt skadad så att det är fruktansvärt, nu har man, man har jobbat väldigt, väldigt hårt från Västerås polisen med de här gängkonflikterna och specifikt mot ett gäng som har varit väldigt aktivt man har gripit väldigt många, man plockade gjorde en stor insats här nyligen här om veckan och plockade in Jag tror det var 12 personer eh, som var av 11, tror jag är, är häktade. Eh, och förhoppningsvis, eh, eller jag, jag vet att det har gjort att läget i distriktet har förbättrats markant. Om man kommer att fortsätta jobba med detta förhoppningsvis så kommer man kunna lagföra eh, så många som möjligt i den här grupperingen till, till eh, bra straff. Och sen så kommer man naturligtvis fortsätta hålla koll på de andra grupperingarna som bär vapen och, och, och är kapabla att skjuta på öppen plats. Ja, jag menar, du pratar ju med någon som är uppväxt i, i, i tjänst, men nu råkar jag inte bo i tjänst. Eh, vad har ni gjort för att förebygga så att säga? Jag menar, ni, ni, är ursäkta uttrycket. ni är verkligen duktiga ursäkta ni är på att ingripa eller förebygga. Du, du, du, jag ska ha nyheter nu. Du får hänga kvar. Du får Absolut. hänga kvar här, Oskar. Absolut, Absolut. kvar så får Martin fundera på ett svar på den frågan. En kvar där bara. Vi tar nyheter nu så kommer svar på frågan om vad polisen i Västerort har gjort för att förebygga. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Den bloggande polisen Martin Marmgren sitter i studion. Vi har Oscar på tråden och Oskar hade före nyheterna ställt frågan om vad polisen gör för att förebygga den här sortens skjutningar till exempel som skedde nyligen i Husby på en grill där flera människor skadades allvarligt. Eh, ja, flera människor skadades allvarligt i skjutning i Tjänsta. Tjänsta var, var det, förlåt också. mig. Inte, ja. Men... Alltså förebyggande på kort sikt handlar ju om att, att gripa och lagföra de individerna som är aktiva, som bär vapen och som, som skjuter, som gör sig skyldiga till grova brott. Och det, de vill vi lagföra, alltså de vill vi se till att, att lagföra för brott, för det handlar ju ofta, förutom eh, om att de skjuter så handlar de ofta med, med narkotika, de är multikriminella, och det är ju, alltså, för att förebygga att att de här konflikterna går ut i, i, över allmänheten och att det blir skjutningar då, då måste man ha koll på de här kriminella grupperingarna och som sagt helst få bort dem från gatan splittra dem och se till att de, de lagförs för brott. Och det jobbas det väldigt aktivt med. Det är resurskrävande det är ofta väldigt svårt, alltså bevismässigt svårt eftersom det är väldigt få personer som pratar med polisen. Det blir svårt med vittnesmål och domstolarna ställer Som jag upplever är allt högre beviskrav så att några av den här grupperingen som har varit väldigt aktiva som eh, ligger bakom en del av de här skjutningarna då, eh, som nu har plockats in har varit misstänkta för grova brott ett stort antal gånger men ofta, eh, för mordförsök till och med ett stort antal gånger men ofta gått fria då på eh, ja, vad vi kan uppleva då kanske är, är ett... ett Och att det sätts orimliga beviskrav. Sen finns det ju ett långsiktigt förebyggande arbete som handlar om att se till att förebygga att, att ungdomar överhuvudtaget kommer in i ett kriminellt levende där de blir rekryterbara för organiserad kriminalitet eller förortsgäng. Och där har ju polisen naturligtvis en del genom närpolisarbetet genom att finnas närvarande och upptäcka i tid och, och samverka med, med till exempel socialtjänst, skola och så. Men Det största ansvaret för det långsiktigt förebyggande arbetet ligger på skola, socialtjänst. Ibland kan det även barn och behövas, fritidsgårdar, fritidsverksamhet. Det kan till och med handla om sådana enkla saker som att motfärga, eller enkla och enkla men breda saker som att se till att, att föräld hjälpa föräldrarna i föräldraskapet. Det blir mycket lättare om, om föräldrarna har tillgång till arbetsmarknaden. Det är lättare för dem att agera bra förebilder då. Motverka segregation som innebär att, att många familjer med barn och ungdomar i riskzonen samlas på ett litet område och, och ungdomar får dålig, blir ett dåligt inflytande för varandra, framförallt då från äldre ungdomar. Så att det, finns, det finns naturligtvis väldigt mycket att göra. Men på kort sikt specifikt skjutningar, ja, då, då handlar det om att, att arbeta hårt mot de kriminella grupperingarna som bär vapen och som, som använder vapen. Min, min, min huvudsakliga äh, fråga är att varför syns ni inte rätt ofta i de här orterna? Det enda jag kan se det är civilbilar, liksom civilpoliser och en, mm. i min värld en civilpolis kan ju liksom provocera de här ungdomarna Men du vänta, är... vi, vi, vi håller till en fråga här, det blir enklare så Varför syns ni inte? Förra veckan när det nu var, det två veckor sedan jag kommer ihåg, så diskuterade vi just detta och då ringde flera ungdomar från om det nu var Tensta och eller Husby och sa så här, vi, vi vill ha poliser vi ser dem aldrig så, så frågan, vi tar frågan enkelt nu då mm. Ja, det, jag skulle säga att det handlar om, om resurser nu har just Tensta Rinkeby har en närpolisstation som är som har den största bemanningen av samtliga närpolisstationer i Västerort och troligtvis bland de större i Stockholms län just för att det är ett område med, med en stor problematik, sen stora delar av den här har monterats ner de sista åren för att det har inte funnits resurser och man har fokuserat på det, det, de måstekraven som finns det vill säga utryckningspoliser som svarar på larm och utredningar för att klara de enorma balanserna man har och då, det har drabbat närpolisverksamheten efter klavallerna i Husby så har man ändrat inriktningen lite från ledningen för polisen i Stockholms län och insett att men vi behöver nog närpolisen i alla fall men Tyvärr så är det också så att de närpoliser som faktiskt, de som jobbar som närpoliser och som vill vara ute i sina områden och synas och verka också väldigt mycket blir en resurspol till alla andra behov i, i, inom polisverksamheten. Kommenderingar, alltså fotbollsmatcher, demonstrationer när det finns underskott på olika, till exempel i, i uttryckningsstyrkan, alltså radiobisstyrkan. Så rycks närpoliserna, eftersom de kan man, där finns det ingen minimikrav på bemanningen och det Arbetet mäts inte heller på samma sätt så att då, då blir det så att man tar närpoliser som gärna vill jobba i sitt område och, och använder dem på olika former av kommenderingar. Men jag håller med, det är jätteviktigt att vi har synliga närvarande poliser som både syns och som, som eh, pratar med och får bra kontakt med, med befolkningen i lokalsamhället. Uh, nu, ja, jag hoppas att, vi, att det ska bli mer av det och som sagt, jag, i, jag vet att i, i Södra Järva, som det är närpolisområdet där Rinkeby och, uh, och Tensta ligger så har vi en relativt stor grupp med väldigt, väldigt duktiga och ambitiösa uh, närpoliser uh, jag hoppas att de får möjlighet att syna så mycket som möjligt i sitt eget område Oskar, du får nöja dig med det svaret Det får jättegärna gärna tack för att du tog tack. Dig och önskar er all lycka Tack, tack, och. tack, eh, tack Oskar, då tar vi in Valle, Varsågod Valle Hej, hej. Jo, jag har ju lyssnat på det och läst en blogg lite nu. Ja, det är roligt det är. Mm, ja. och jag vill säga till dig att man behöver inte vara kriminell för att inte tycka om polisen. Och det räcker med att jag lyssnar på dig för att tycka ännu mindre om polisen. Jag Vänta, om då, Valle, då får jag höra. Nu får du vara specifik. Du vill inte bara att vi talas vid då då. Och jag vet ungefär dina åsikter. Jag tycker att du är en slyngel, det vet du. Ja, ja, ja. ja. Men, men, men du måste vara någonting. specifik. Du kan inte bara säga ja. att du tycker illa om ja. något. Var och specifik det saker. Nu. Ja, det är fyra saker. Ett. När det blir takasseri när du går på en person bara för att han en gång har visat sig ha på sig någonting. Och du känner igen den personen och går på honom gång på gång för att du tror att han kan, det är stor som att han har någonting. Stopp där så får Martin svara. Okej, så du säger att om en person någon gång har blivit ja, påkommen eller dömd för narkotikabrott till exempel så upplever du att den personen sedan blir trakasserad för att man blir kontrollerad flera gånger. Är det, var det rätt uppfattat? Ja, ja och det ja. finns i laget för att man inte får... Men vänta, låt Martin svara. Jag upplever, alltså om en person har en gång har blivit tagen med narkotika, då tror inte jag att det blir... Alltså, det finns så pass många som är... är väldigt aktivt kriminella som ofta handlar med narkotika som ägnar sig åt och inbrott, personer och annat som vi, eh, som polisen är nyfikna på och behöver ha koll på eh, en ja, person som mänkling. en gång har eh, haft lite hash på sig blir inte särskilt intressant och där, om den personen då skulle bli kontrollerad gång på gång ja visst, då kanske det har skett ett, ett, ett, en miss i arbetet här då för att eh, det, det händer klart att det händer att ungdomar har har hasch på sig någon gång. Vi ska ju fokusera våra ansträngningar- på de personer som är mest kriminellt aktiva- och där vi, har som, där vi gör som störst nytta. Och det gör vi på de som, som är multikriminella- och som, som ägnar sig åt mycket brottslighet. Men det står ju i lagen- att man inte får gå på folk hur som helst. Nej, och vi, när varje gång vi gör en kontroll- så ska vi ha skäl till den kontrollen. Uh, om du nu pratar om en p 19 då ska det ju finnas skäl, alltså en, en visitation- Då ska det finnas skäl för att visitera personen. Eh, om det är en kroppsvisitation- en noggrannare visitation- då ska, det finnas, då ska du ha en, en skäl i misstanke om- att personen har till exempel knark på sig. Så att vi har ett regelverk att följa, absolut. Och sen nummer två då. Det här med Husby, där, uh, han som dog. Mm. Det stämmer inte att han hade hotat en vakt. Alltså, ja. Den, den vakten säger att han uh, blev hotad i alla fall. Uh, att den här killen visade kniv för honom. Så att uh, enligt uh. första uppgifter så. uppgifter- uh, så har han blivit hotad. Sen om mannen ja. upplevde själv ja, att han hotade att det, det, eller inte i sitt det, det, det tillstånd. Det, det... Mm. Okej, Valle, då står ord mot ja, ord, tre, ord i den delen. Det tre, är tredje ändå. Ja, det får vara kort, Valle. Ja. Nu har det gått väldigt lång tid sedan romarium Och uh, du säger... Men förlåt, det måste lyssnarna få hänga med här. Och jag är en av dem i det fallet. Romario-mordet. Det är han som, uh, fotbollsspelaren som blev dödad... Uh mitten eh, på e 4 bland eh, Solentuna och eh, okej. Okay, okay. Och, uh, och vad är frågan? Missen var ju att Västerordspolisen och polisen inte kunde komma överens om vem som skulle ha fallet och det blev ingen utredning. Och eh, inget, det blev ingen inget... Man fick aldrig reda på vem mördaren var. Så jag undrar om nu Det är så bra utredare under, i polisens tid. Men vänta, okej. Okay. Om Martin kan svara på frågan så får han göra det nu, Valle. Ja, för, för det första. Det, jag har ingen insyn som helst i det här målet. Jag, jag känner till mordet. Men jag har inte jobbat med det och ingen insyn i det. Men, men naturligtvis har det uträtts. Det är inte så, om det nu var fallet fanns, fallet. Några, om det nu fanns några tvivel i början om vem som skulle ha utredningen så innebär det inte det att man inte har utrett ärendet. Det är möjligt att det gjordes misstag. Det, det kan inte jag säga, för jag har ingen insyn i det. Men, du... men det är klart att det har uträtts. Valle, Valle då ja. det, det är ett bekräftelse på att det har funnits en utredning, om du säger att det är någonting nedlagt. Ja, det är en tyvärr en så att en del grova brott också, att det läggs ner. Det är tyvärr så i allt för mycket, alla möjliga brott, att utredningarna läggs ner. Det tror jag ingen säger emot. Det är ju inte jag du heller, till med att det här, Jag är inte helt säker, men jag tror till och med att det gick till rättegång med att personen frågade fria. Det, det var en, det. en, Okej. en kille ja. som erkände, ja. för att tog tillbaka erkände ja. Tack för idag Valle Hej uh, Nu ska vi se Vi tar en kort paus, vi har slutspörten kvar här en kvart eh, knappt med Martin Marmgren Bloggande polis från Västerort, det här är Aschberg på 101,9 Radio 1 101,9 Radio, Radio, Radio, Radio, Radio 1 Aschberg Vi har en eh, knapp kvart kvar med Martin Marmgren- bloggande polis från eh, Västerort. Och nu ska vi ta in Helena. Varsågod Helena. Hej, god eftermiddag. Jag ringer från skärgården. Ja. Eh, vår närmaste större stad heter Södertälje- Och när vi till exempel infinner oss promenerande på Storgatan så ser man knappast några poliser. Går det, så går det två och två. Och, eh, eh, så Men det var, det var inte så intressant information i och för sig. Jag skulle vilja veta är det så att polisen kan rekrytera till exempel eh, muslimska män. Jag tänker på Rinkebyhus är det så att Det kan bli någon slags att människor blir i e affekt när de tycker att Åh, här kommer två svenska blonda poliser och vi är bara några eh, jävla invandrare eller vad de kallar sig och, och känner sig underlägsna. Jag kan tycka så här att bland de personer som rör sig till exempel på en storgata i Lilla Södertälje skulle det kanske vara bra om... Polisen rekryterade från de stora invandrargrupper som finns, ska säga, representerade i vissa områden så att det inte kommer svenska poliser och, och, och de andra blir liksom, ja, de känner sig inte väl till mots. Förstår ni hur jag menar? Mm, jag, jag förstår vad du menar och jag delar din uppfattning helt vad gäller att vi ska ha en poliskår som är bred, som är representativ för hela folket. Hela ni det? Vi är på väg dit. Den är väldigt väldigt mycket bredare nu än vad den var för 10 eller 20 år sedan. Jag har jättemånga kollegor som har någon form av invandrarbakgrund. Men finns det, för det här, eh, religiösa eller andra motiv till att man kanske inte plockar in så många muslimer och tänker att de där de tappar inte våra kulturer och de är sådana och sådana och vill till exempel muslimska män, eh, vill de vara poliser så att säga? ja, alltså jag, tror, jag tror inte vi ska generalisera för mycket kring muslimer för att vi, jag har jag jättemånga kollegor som har bakgrund ifrån länder eller regioner där, där, som är muslimska men de är, behöver inte för en delens skull vara särskilt troende. Lika lite som en, en polis som är, är riktig, alltså svenn är polis behöver vara särskilt kristen. Jag känner till, jag har Det är en kollega som jag vet är djupt, djupt troende som jag inte jag har inte jobbat med honom men, men som är aktiv i det muslimska civilsamhället. Ja. Sen har jag flera kollegor som sagt som har utländsk bakgrund på olika sätt. Ja, ja, jag bara tänker så här <coughs> i en liten citykärna där det går, går väldigt mycket människor av, bo, bo, säger, av olika nationaliteter, kanske man som eh, muslimsk kvinna eller man kan känna sig eh, vad ska jag säga mera sedd och känna att de, att de här poliserna även är en del av våra civila samhälle, att de inte liksom du, för, förlåt, blir Helena, jag, jag måste bara jag måste säga så här menar du att man skulle så att säga, eh, eh, rikta det här är ett område där det bor väldigt mycket muslimer, då ska man bara ha muslimska poliser, här är ett område det vore väl för, jävla konstigt Det är väl bra om poliskåren är upplandad och speglar befolkningen i stort. Men när man sen så ska göra någon slags etnisk bedömning när dit måste vi skicka någon. Nej, så. Det skulle nej, bli väldigt nej, konstigt. Jag menar, jag menar definitivt inte på det sättet. Jag bara menar nej, nej. så här, att så ofta som man går på den här lilla gågatan och shoppinggatan så är det sällan att man ser... Poli Män, poliser, kvinnor av någon annan ska säga, religiös eh, grupp eller typ <coughs> muslimer i det här fallet som mm. är, finns en äh, papillerande. Jag säga: Det är väldigt svårt att se på människor. Ja, det tänkte jag också. Om, om hon är muslim. <coughs> ja. det är, äh, men jag, mena, speciellt jag menar att den kvinnliga muslimska polis förgång omkring att börja slöja verkligen inte så menar jag ja, inte men det, Jag tror att vi har en kvinnlig kollega som bär slöja Jag, är säker på om... jag tror att hon har varit gäst här till och med faktiskt Det har de varit på. slår det mig, Ser fast det var på. länge sedan de minner inte vad det borde vara. Nej, ja. men, men det är väldigt ovanligt med, med poliser som bär slöja. Däremot så har vi som sagt flera poliser som kommer som har ursprung i, i län, alltså muslimska länder. Men de behöver inte vara troende för den saken. Helena, jag vill ta mm. några fler samtal. Tack så du så gärna så. Tack, hej. Då tar vi Viveca. Varsågod Viveca. Ja, hejsan. Hej. Uh, jag ska ju bara vilja berömma polisen. Ja, sätt igång, sätt igång. Ja, det är ett komplext arbete. Och det är väldigt många olika saker att arbetar med. Som till exempel att ta hand om dödsfall Och den jobbar med psykiatriska patienter som är påvist, tänker jag säga. Och ja, jag vill bara ge ett stort berömt. Ja, tack så mycket. Nej, men det stämmer. Det är ett komplext arbete. Det, det... det är otroligt egentligen. Och det är inte särskilt välbetalt heller. Nej, det kan man väl inte säga. Ingångslönen är på 21 300. Det är väl inte... Ja, är... Men du, det, sen är det en annan sak va? Jag talar med en äldre polis. Han står inför pensionering. Han jobbar på rikskriminalerna som är rätt avancerade i allting. Han har inte någon hög lön heller. Fast han har 30-40 år någonting i tjänst. Mm. Nej, men det är ett man ska nästan säga att det är ett låglönyrke så ofta så är det har du varit väktare eller ordningsvakt och blir polis så går ofta ner i lön mm. har du om du är utredare till exempel civil utredare så kan du gå in på 28-29 för att annars så, så alltså är det ingen som, som har hela eh, samhället som, som potentiell arbetsgivare som går in lägre men om du sen Efter att ha jobbat några år känner att nej, men jag vill faktiskt bli polis. Eh, söker inte till polisskolan, går två år, gör en halv, ett halvårsaspirant. Och sen är färdig polis och får tillbaka ditt jobb som, som utredare på samma enhet. Fast då som polis, då har du 21 och 3. Eh, så att, ja, det är otroligt. Det är, inget, det, är inget hög, det är inget som man gör för lönen om man säger så. Nej, nej man måste i alla fall vara, vara en bra medlare. Mm. Ja, det behöver, man behöver kunna... Prata med människor, absolut. Okej, Vivica, Bertil är berömmet här. Ja, Tack, okay. Tack så bra. Hej, hej, Då tar vi Ulf. Kom igen, Ulf. <här> hallå. Ja, Hallo. Hej, Ulf. Ja, tjena. Jag tycker eh, att eh, om jag fick bestämma, men det får jag ju inte. Nej, det är tur det kanske. <här> ja, nej. Jag tror det skulle bli bättre så här. Ja, ja. Ja, jag tycker att polisen överhuvudtaget gör ett hjärtansvärt arbete. Det, det är ett kall de har. Det kan inte vara pengarna alltid som talar. Va? Utan det är att de vill någonting, ha ordning och rätta i samhället. Eh, och de här killarna som, som gör det här jobbet måste känna sig tresterade på det sättet att de inte kommer ut alltså, i samhället. Jag är ju uppvuxen på Lillessingen. Och där hade vi en enda kille som skötte hela. Vi har mest sett befolkade plats i hela Europa. I förhållande till ytan. Det var han, Constapel Nilsson. Och den här killen lärde vi känna som barn. När vi växte upp. Han visste vilka vi var. Han visste vilka jävla buss vi hade gjort. Det var inte då det var i slangbälla. Duver och sånt. Men han, han gjorde ett jobb. Som jag än idag kommer ihåg. Han hade en chef för mig som vi fick rida på när vi var När vi växte upp vi respekterade honom. Och det som är fel idag, det är, som jag ser det, det är att här åker omkring bilar med poliser. De kommer efter det brottet har skett. Det finns alltså ingen förebyggande sak. Och det räcker med då, som jag bor i Söderort, att man har en patrullerande konstap eller en polis som går omkring. Så skulle inte det här hända nu med, med det här skjutningen i, vid tunnelbanan, eh, en snubbe som sköt. Va? Det skulle inte förekomma. Okay. Det fanns en polis där. Ja. Och då menar jag så att det som jag, om jag fick göra om hela polisväsendet så ska jag se till att de här grabbarna får ur bilen. Istället för att åka omkring och kunna vara närvarande. Nu får man Martin svara. Ja. Jag, jag delar en uppfattningen att det, det är närpolis vi pratar om. Det ja. finns närpoliser men som jag sa förut så är det inte någonting som man har prioriterat eftersom man har tänkt mer resultat och siffror kanske. Nu tror jag att man har insett mer att närpoliser behövs så speciellt då i, i, i socialt utsatta områden och jag hoppas att Att man kommer att fortsätta prioritera det. Nu är det så att polisen har en enorm resursbrist. Så att det, det, hur man än skruvar och vänder och vrider på slantarna så kommer det inte att räcka till. så att vi kommer inte ha. det måste inte gå någonting. Nej men det kostar av personer att anställa Och vi kommer att fortfarande behöva hantera alla larm. Vilket gör att det krävs utryckningspoliser. Vi måste hantera alla inkommande ärenden. Utredningar. Men i grunden så håller jag med dig. Det är jättebra med närpoliser. Jag, jag, jag håller också med dig komma... om att det är bra. Alltså även... Som patrullerande eh, radiobuspolis som är ansvarig för att svara på larm. Så när man inte ligger på larm så är det alldeles utmärkt att kliva ur bilen och, och ta en sväng i ett lokalt centrum. Ja, det är något som man bor, säkert kan bli lite bättre på. Jag ju bilen omkring och springer alla de här killarna som håller på med narkotika bakom buskarna. Och det ser ju inte de här grabbarna va. Hade vi haft en, en kille som har gått omkring. Jag, jag, jag tycker den gör ett fantastiskt jobb. Men jag är rädd för att de här killarna som finns inom polisen känner frustration. Att de inte får göra sitt arbete ute i fingerspetsarna. Att de inte känner att Att det, man, man, man åker omkring och tittar på något annat okay. ja, men Ulf, Ulf vänta nu får Martin ja. sista ordet Ulf. alltså i ja. grunden som sagt det är jättebra att ha närvarande poliser som har tid och möjlighet att jobba förebyggande, de som åker omkring man tittar på utryckningsstyrkan då, som åker i radiobilar så är det relativt ofta så att de har så pass mycket larm att åka på så att de har väldigt ont om tid och bara kliva ut och ta ett, ett eget patrulleringsjobb för att de det behöver åka och hämta snatter eller åka på på lägenhetsspråk eller vad det nu kan vara. För att vi är relativt få om man jämför med hur mycket jobb som finns. Men som sagt, i grunden så håller jag med dig. Det är jättebra att ha en närvarande närpolis som är ute på gatorna. Äh, Ulf, du ty... får ge det där. Jag måste runda Nej, av här. Jag vill bara säga sista ordet. Ja, det får tyck... vara jävligt kort, Ulf. Ja, jag tycker så här att, att polisen är bra, då jag, att de har ett så hjärtansvärt arbete och ett kall. Och det handlar ju inte om pengar alltid, det okay. kan jag förstå. Men jag menar så här att de här måste vara närvarande. Ja. Martin är helt placka. enig med dig, jag också. Ja. Ulf, tack för idag. Hej. Tack. Okej Martin, din blogg, vi kan upprepa igen för de som vill. Det var, vad är det man googlar på? Man googlar på Martin Marmgren så hittar man dina två bloggar va? Det borde man göra. Jo det gör man för det gjorde jag och det funkade alldeles ut. Då kan säkert alla Om till och med jag klarar det, som inte är någon data ungdom, så ska ni som lyssnar klara det. Tack för att du kom hit. Tack så mycket själv. Eh, lycka till med blogg och eh, fortsatt förnuftigt polisarbete. Imorgon hörs vi som vanligt 15.00 Det här är Arsberg på 101,9 Radio 1. God afton. 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.